Sziasztok, ez egy Újabb Filmbarátok Express különkiadásunk. ezúttal is összegyűjtünk, hogy kibeszéljünk nektek egy ilyen kis rövid adás keretében. Egy nem régen befejeződött sorozat évadot. ez pedig a Trónok lesz. Itt van, most csak ezt ketten fogjuk csinálni. Hát jól összegyűjtünk. Mi is... Igen, mind a ketten. És hát Freddy az ugye desertált, mert még nem látta az epizódot, valamint nem tudtunk találni harmadik tagot, de talán velünk is beíritek. De akkor hallottátok, itt van még Sirin velem, Sziasztok! És persze én Gergő, és akkor... Hát, az egyetlen, a csádi. Az egyetlen, nagy kével, mindennel, és hát na, véget ért a hatodik trónok harca évat, pont ma, tehát így felvétel napján ugye, így ma került fel az epizód, és hát már délelőtt megnéztük mind a ketten, nagyon nagy extázisban vagyunk, úgyhogy alig várjuk, hogy megoszthassuk veletek a gondolatainkat. Legalábbis én a magam részéről ez biztosan állíthatom, de nem tudom, Sirin, hogy van ez, hogy vagy ezzel? É, nem volt rossz. É. É, Lehet, hogy egyedül csinál meg akkor inkább. Na, de, de, Szóval amúgy tehát a trónok harca. Mi szokták ezt mondogatni, meg szerintem ezt mi is többször elmondtuk már, hogy van, vannak a sorozatok, meg van az HBO-s. HBO-sorok. Hát itt van TV, itt... és van HBO. Igen. Nagyon tehát szar. Itt, gyönyörű szépen be is mutatták ebben az évadban megint csak. Hogy ez most már egy egészen idegen terület a olvasók számára is, mert ugye lehagytuk George R. R. Martin eddig megjelent fejezéseit és történeteit, úgyhogy innentől kezdve szinte már csak magára hagyatkozik a, a két író, ugye, D. B. Weiss és David Benioff. Jó, nyilván azért tudják, hogy, hogy mit tervezett Martin, tehát igen, elmondta nekik, így igen, igen, magadnak, igen, ők hogy ő, ő hova akar kiukadni a történetet, tehát nem, nem azt hiszi, hogy most a hasukra csaptak, és akkor hát, legyen az, hogy Deni Unicorni sokat talált. Ilyen nincs, nyilván. Spoiler veszély. No, igen, bocsánat. Ne, nem. nem. Tyrion változik át. De Igen. majd meglátjátok, a 7. év van, mi már tudjuk. Hát amúgy múl nagy részt, ugye próbáltak eltérni, nyilván tudják a kulcspontokat, meg majd el is fogjuk azokat is mondani, amik ugye a könyvön alapszanak. Ugye van kettő dolog, ami biztos, hogy onnan van, tehát amit ugye Márti még elmondott. Nekik nyilván tudják, mi a vége, de ugye ehhez képest is akkor mondjuk elkészíthetik teljesen másképpen a lezárást, amiben én amúgy reménykedem is. Tehát, hogy a sorozat mondjuk nem fogja hazavágni a könyv, könyvnek az élményét, hogy még abban is ott lesz az újdonság De ugye most a sorozat mindenképpen meg tud letni, szerintem akárki, te lehet az ember akármilyen rutinus rónok néző. Voltak még így is olyan pontok, ahol szerintem mindenki csak az állát keresgélte, és próbálta az orvosával ezt megkonzultálni, hogy mégis hogyan tegye túl magát rajta. Meg hát alapvetően egy más médium, tehát még akkor is, hogyha ugye kopra ugyanazt látod a, a képernyőn, mint ami a könyve van, még akkor is egy, egy, te, egy más élmény tud lenni, egy, egy talán egy jobban kiteljesedett élmény. Most meg ugye már az, hogy ennyire túl vagyunk a könyveken, hát így meg pláne. és És ez az évad, ez, ez, ez legendás lesz szerintem. Ejjén volt ez az évad, nagyon. Tehát ezt már előjáróban, úgy el lehet mondani, sőt, még azt is el kell előtte mondani, hogy hogy eddig nem jöttetek volna rá, spoilerezni fogunk, minden egyes részletet ki fogunk tárgyalni, ami ebbe az évadba történt. Úgyhogy, hogyha eddig nem láttad még az évadzárót esetleg, vagy a sorozatot, akkor inkább menj el, nézd meg, vagy hogyha ez egyáltalán nem zavar, akkor persze lehet maradni. De azon kívül, tehát minden részletre kiterjedően ezt ki fogjuk beszélni, úgyhogy mehetünk spoilerezni. Igen. De de szóval ez az évad, ez biztos, hogy a jobb trónok arca évadok között lesz tehát ez A jobb? A, jo a jobb? A, hát a legjobb? Akár. De... Hát, ahogy gondolkoztam rajta, hogy volt -e ennél jobb évad, de nagyon meg kéne erőltetni magam, vagy újra nézni az egész sorozatot, hogy így, így frissebb adjal, meg tudjam ezt mondani, de az biztos, hogy, hogy ez itt a, a csúcson volt kb. Jó, ez is volt a vízválasztó, tehát hogy Igen. a... Eljutottunk ide a hatodik évadhoz, nincs több könyvmatéria, vagy csak nagyon minimális. És ugye ezt az évadot nem tudták volna megcsinálni, úgy, ahogy mondjuk az előzőeket, akkor, fú, hallott, szerintem az fél internet rágyújtotta volna az HBO-t, de így a csatornával együtt, meg mindennel. És szerintem itt volt talán a legnagyobb rajtuk a nyomás, hogy most meg kell csinálnunk, most már nincsen kapaszkodó, nincs kifogás, nincsen semmi. Ennek az évadnak olyannak kell lennie, amit az Istenek megálmodtak és közel van hozzá, szerintem. Hát még hogyha nem is az Istenek, de a rajongók mindenképpen. Igen. Tehát az, az egyértelmű lejött ebben az évadból, hogy itt már azért nagyon kiszolgálják a fanokat, a rajongókat, és tényleg próbálnak a kedvünkre tenni, amellett persze, hogy még így is eldurrantják az agyunkat a picsába, és azt se tudjuk, hogy hol vagyunk sokszor, de na, ez nagyon jó volt nézni ezt az évadot, az egyértelmű, hogy, hogy még mindig egy a hatodik évadnál járunk, és általában ilyenkor el szoktak már fáradni a sorozatok, megfáradnak a karakterek, a történet elkezdi ismételni önmagát. Ehhez képest még itt is sorozatszintű csúcspontokat láttunk szerintem. Hát mindenképpen. Tehát az biztos, hogy saját magát pipálta le sokszor a sorozat, és szerintem ebben az évadban volt a sorozat legjobb epizódja. Sőt, a két legjobb epizódja most már így, hogy láttam az évad zárót is. Tehát egyértelmű, hogy, hogy még mindig tudják, hogy mit csinálnak, még mindig az a színvonal van, amit megszokhattunk már az elején is. Vagy még feljebb is tettük azóta. Jó, mert azért azt hozzáteszem, hogy volt nagyon rossz rész az évadban szerintem. Tehát olyan, Boltz. ami tehát az egész trónok top 10 legrosszabbban szerintem benne lehetne. Aha. És vannak történetszálak, amiket nem úgy kezeltek, ahogy szerintem illett volna, vagy ahogy igazából izgalmas lett volna, vagy ahogy a, a karakterek... Lett volna inkább. Értelme lett volna, amit a karakterek megérdemeltek volna, mert azért itt volt pár olyan karakter, akit úgy építettek föl, mit tudom én, már az első év vagy a másodiktól, hogy ő valaki, és kapunk tőle két jelenetet, és utána ennyi. Uh -huh. Igen. Tudod, tudod, kire gondolok, gondolom. Hát igen. Arián, Jó. nem? Nem. Ah, én rá gondoltam, hogy. Nem, nem. Na majd akkor. Mi meglátjuk. Mindjárt neki lódulunk, aztán ja. akkor végigbeszegetjük. De akkor kezdjük az első részsel. Ugye Havazsont nagyon szúrták, éjszakon káosz van, délen lent. Miket csinálnak itt? Ugye Deni az, az utolsó évad végén, ugye elrepült a sárkányával, Igen. mert a, a Sons of the harpia, nem tudom, hogy van a magyar fordításban, a Harpy a fiai. Igen. Ugye megtámadják őket az arénában, de ugye elmenekül, aki tudja később a, a dotreki horda talál meg így egy puszta közepén, Igen. és Igen. látjuk, hogy ugye Dario Harris meg a, a Jorah az utána indul. Igen. Azon a történet, szóval ezzel ért véged. King's landing mi is volt az évad vége? Na de arra jaj. talán nem is volt szó az első részben, lehet, hogy nem is volt tényleg King's Landing. Nem. Hogy, De ugye hogy ez úgy, a még... ugye, ugye elmenekültek, az is az évadzáró volt, igen. ha jól emlékszem. Igen. Hogy Sansa és uh, Rick, vagy hát Tion Greyjoy elmenekülnek, ugye Remziék elől, és hát, uh, hát Rian keresi Sansát, igen. Akkor Arya az ugye vak, vagy igen, itt volt meg, meg talán? Igen, ott fakult meg. Akkor tényleg King's Landingben nem vagyok biztos, hogy mi volt? Na mindegy, majd, majd kiderül, hogy haladunk itt a történettel, aztán rájövünk. Bren meg ugye megtalálta a három szemű holdót, és most már megy a, a kiképzés, most már találtak egy a kis év. színészt is. Igen, egy év ilyen kihagyás után Brennék visszatérnek. Ja, igen, igen. Tehát nem is volt az előző évadban, vagy annyira az előző évadban így szóvá is tettük, hogy hol van Bren, és most meg így felbukkant, és olyan, mintha el se tűnt volna amúgy. Tehát, úgy ne, nem tudom, mintha így mindig is képelet lett volna, hogy valahogy aktuálisnak érződik még mindig a története valahogy uh -huh. rendnek. Főleg most, hogy inkább a, az expozíció szerepét tölti ő be, tehát ugye a háttérsztorit magyarázzák rajta keresztül nagy részt, meg majd talán később a jövőre is lesz hatással. Érdekes egyébként, hogy egy év kihagyásra is az ő története az messze rele relevánsabb tudott lenni, csak így, hogy visszatér uh, Ariahoz képest, akit ugye végig láttunk. Igen. És csak néztük a Rocky hát nem is Rocky montázs volt még, tehát csak... Akkor legalább és... a zene jó lett volna, de, hát, de nem sajnos. És, euh, ja, de Bren, ehhez képest ugye egy nagyon fontos rejtét oldottak fel, ugye Brennel, meg ugye így a mágiát próbálták kicsit jobban előtérbe terelni. Tehát, ugye eddig a trónokharc az mindig az intrikának volt inkább az otthona, és akkor néha egy-egy ilyen varázslatos dologgal feldobták, viszont most már Brennel sokkal inkább előkerül, előkerült ez a természet feletti igazi kis csiribú csiribá dolog. De nem is tudom, hogy bele volt az első részben, viszont összességében, ugye az összes történet, ami ebbe volt, és sokkal rosszabb életkezdésre számítottam. Tehát uh -huh. egy, egy sokkal inkább ilyen tapogatózós, próbáljuk megtalálni a saját helyünket a saját sorozatunkba, így már ugye a könyv nélkül, és ehhez képest egy kivétellel, egy nagyon-nagyon durva kivétellel mindegyik történet szállott. Mint hogyha, nem is tudom, így, így gond nélkül, így vitték tovább. Uh -huh. Igen, igen, meg, hát, itt töltek meg a hiszem rengeteg karaktert az igen. első epizódban, itt így hullottak, mint a legyek a, az egyes figurák, ami amúgy kicsit fura volt, mert jó persze a trónkarcát ezzel, hogy sose volt idegen, ez ugye hogy, hogy akkor kiírtjuk a legfontosabb karaktereket, de most olyan itt egy kicsit olyan kapkodós lett volna, hogy, hogy mindent hogy egy tolvonással elrendezünk, és akkor megyünk tovább azonnal. Igen, hát nevesítsük akkor a szentsznékeket, a homok ja, igen. kígyókat, a, azt, a négy, azt a három idegesítő picsát, meg a, a negyediket. Aki szintén az. Aki szintén az. É, nem, az a, ez az első rész, ami úgy volt, hogy oké, okay, jó, mi, mi a fasz? Tehát így, ez hogy, hogy gondoltátok? Tehát, nem tudom, lehet, hogy csak velem volt a probléma, de amikor beválogatták, ugye, Doreen Mártelnek, a, a, a, a Mártel királynak a szerepére Alexander Szédinget, akkor azt hittem, hogy hovaznak, munkát fognak neki adni. Tehát itt olyan dolgokat fog, olyan dialógusokat kap a szájába, olyan, ö, nem is tudom, beszédeket fog tudni majd mondani, és majd, amit ugye hallottam a könyv alapján, hogy itt olyan minden oldalról összefont, összeesküvés elméletek lesznek, és behozzák tényleg rendesen ö, ezt a... Ö, hogy hívják a marteléknek a, az országát? Dorn. Dorn, igen, tehát a Dorn ö, vonalat végre a hatodik évadban nem ezt a you and the, nem tudom, a good girl, but you need the bad pussy szintű dialogusos, tehát okádék, hülyeség, időhúzás, ami az előző évadban volt, hogy végre megkapja azt a, tényleg, ö, hogy is fogalmazzak, de amit mondtam az elején is, hogy ö, amit megérdemelt volna, szerintem. Igen. Ehhez képest azt kaptuk, hogy ezeket az, idió, ez az idióták, tehát jobbat nem tudok rá mondani, az, hogy megbosszulják Oberinnek a halálát, erre azt találták ki, hogy öljük meg a családját. A megmaradt családját. Ez zseniális. <laughs> What? Én értem, hogy, hogy vannak bolondok a világban, de hogy ennyire? És, és értel, ott van az a kúran, hogy őrcsávó, aki úgy nézett ki, hogy halod, ez olyan csatákba fog részt venni, hogy megpusztulunk, majd, amikor látjuk, hogy lecsapja az embereket azzal a hatalmas bárdal, és nem, így hát, hátba szúr, és vége. És, és tényleg ott volt neki ez a kurva párdja, és az ember azt hitte, hogy na itt majd tényleg action lesz, és így meg sem mozgathatta, meg sem lendíthette azt a szartó a legszörgyűbb az benne, hogy, hogy, hogy megölték a legidegesítőbb ostoba hülyék. Tehát azt az egész ezért sztoriszába, az a legidegesítőbb, hogy, hogy mit, hogy Oberin megölte a hegy, és jó, tehát ő a hegy, volt köré valami építve, az egy értelmes csata volt. Egy értelmes halál. De ez, hogy megöli őket a, a Obara, meg a Fikara, meg a Mukara, meg a nem tudom kicsodák, ez a négy szeren három szerencsétlen hülye az izé vezetőjükkel, a izével, az éli éliával, és így miért? Tehát ez annyira jelentéktelenítette ezt az egész szállat, és nagyon örültem neki egyébként, hogy az évad végéig nem is hallottunk róluk. Én ettől rettegtem úgy végig, hogy úristen csak visszane jöjjön. Tehát így is drága a játékidő, így is nagyon kevésnek érzem. Ahogy. tehát én mindenből többet akarok, kivéve ebből, mert ez mindentől elveszi az időt. Igen. Ez a gyökérszál. De szerencsére ezt így ennyiben is hagyták. Aztán tényleg csak az évadzáról szették elő, már talán valami értelmes indokkal. Tehát a, a, annak a, már, az, már úgy látom az, az teljesen jó volt. a lényeges volt, Az a része már, és a, ott, hogyha majd oda jutunk, akkor majd el is mondom a véleményemet. De még valami. Tehát az, hogy. Ö, ez így lezajlódott ez az esemény, és utána, mit tudom én, két-három részig nem volt semmi, akkor úgy megbizonyosodtam, hogy jó, akkor a, az írók, meg a, ugye, a rendezők, akkor úgy döntöttek, hogy rövidre zárjuk ezt a Dorn dolgot, és akkor egy ezt az egészet elintéztük, de akkor sem értem, hogy miért így? Tehát, Hát szerintem hogy Ez... építkeznek, tehát én azt láttam, hogy ebben az egész évadban azért volt olyan katartikus ugye a vége is, mert így építkeztek így, akkor rakták le szépen az alapokat, hogy akkor utána meg úgy arcon vágjanak minket az utolsó részekkel, ahogy csak tudnak. És ja, ennek így néha az izgalom látta kárát. Hát igen, de, a, de de hova épített? Én nem is értettem, hogy a, ha rövidre akarták volna zárni, én a szentsznékeket öltem volna meg. Még az utolsó része is, aho ahova eljutunk, ugye, ott se értem, hogy miért nekik kell ott lenni. Miért nem lehetne ott Doren, és miért nem volna meg Doran a szentsznékeket, miután megtudta, ugye, hogy megmérgezték a iizét a, a Lennyszer gyereket. Hogy hát nem Lennyszer, hanem elvileg, de mindegy. Elvileg, de nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés, hogy, hogy mi funkciójuk lesz nyilván később a történetben, tehát hogy ők Remélyek mondjuk, derogat. ők személyesen tesznek hozzá valamit, nem pedig csak azért, hogy dortban legyenek ott valakik, és ne csak azért, mert girl power van, és akkor fasza. Igen, Te most már mindenhol girl power van, úgyhogy kiére talán most a, az éjszakon, de majd oda jutunk. majd oda is, arra is kitérünk. Hát, tényleg azt mondjam a legjobban, hogy, hogy Alexander Siddiget én nagyon bírom ugye a Star Trek Deep Space Nine miatt, ugye mm -hmm. Dr. Bashir, ott is azért voltak. a ha -ho. Sirin, elhallgattál? Nem hallak. Bocsánat, valamiért elszáll a mikrofonom, és ezt ha. menet közben száll el, akkor az szívás. Jó, na szóval kezd uh, Star Trek. Na mindegy. Uh, <laughs> azt akartam egyébként kifejteni mielőtt itt közbevágott nekem ez a csoda, hogy ugye azt vártam, hogy tényleg kezdenek vele valamit, nem elvesztegetnek egy ilyen jó színészt. De nem. Hát, ö, nem, ez a kémog... amúgy valakinek az ismerőse volt, és így betolták, hogy tessék, akkor legyen egy pici szerepet Lehet, hogy ilyen nagy trónokharc rajongó volt, ha. és akkor így utána kapta meg így a forgatókönyvet, hogy ez ennyi lesz? Oké, okay. legalább kifizettek. <gül> Tehát én, én se tudok amúgy mást elképzelni erre, hogy, hogy mi volt ezzel a cél, vagy hogy miért akkor egy ilyen arcot válogattak be. De amúgy nem tudom, az a fekha ismerős volt-e utána egy másik filmben, egy aktuális filmben? Ö, a, a bárdos. A igen, igen, a függetlenség napjából ugye a ninja Ninja, ninja hadúr. Igen. Igen. <laughs> A macete Igen, a macsete patét, tehát az ő voltam amúgy. Én is néztem, hogy basszus, ez annyira ismerős valahonnan, és akkor jöttem rá, hogy, hogy trónok arcást. A ez csak egy ilyen kis kitérő volt. A Dornon kívül még ugye ettünk éjszakra is, tehát ugye. Igen, Csak... ugye Al John halott oh. volt, ugye, és be is ismerte, ugye mindenki, hogy akkor végül is tényleg itt egy pucsot követtek el, és meggyilkolták John-t, és Davos, meg ugye Edd azok meg, meg akarták, ugye, védeni, ugye, Johnt, és ők így nem értettek egyet a, a döntésekkel. Melissandra az totál összetört, tehát az ugye abszolút nem volt képben, és ugye hozzá így az első sok, így az évadban szerintem, tehát ugye azzal, hogy, hogy felfette a kirétét, hogy igazából már valami 300 éves mm -hmm. öreg nő. Igen. Így, én utána így, utána googliztam, hogy most ez akkor, hogy volt mert csinálja, hogy egy full másik öreg asszonytot beraktak arra a szerepre, de nem, hanem ö, ugye az arca az a, az a színénsznőjé volt, ugye a Clarice Van Hótené, csak ugye ácsminkkelték, lemaszkolták minden, és akkor utána pedig CG-vel egy öreg, öreg lánynak a testére tették rá az arcát. Ahol. Ez egy kis apróság, így az az első, hogy, hogy hogy mit csináltak azzal, de ez is érdekes voltam, úgy, hogy akkor tényleg a, a nyaklánc miatt fiatalabb, ugye, tehát az amiatt tűnik ilyenek, hogy akkor a is milyen mágia lehet, vagy miért él ez ilyen régóta, vagy vele is mi van? És remélte, hogy az évadban még erre kapunk valami választ, de úgy tűnik nem. Hát nem. De hát. igazság szerint úgy, hogy nem töltöttek vele több időt, hogy az ő ezt a vívódását mutassák, így szerintem nem is baj, hogy, hogy nem áldoztunk mondjuk arra időt, hogy hogy működnek a mágiái, mert ez ilyen technikai kérdés Aha. szerintem. Tehát, hogy jó, akkor hogyha most megnyomja a bekapcsoló gombot, akkor mostantól látszik. Tehát Igazság szerint ez az ilyen karakterdinamikai dolgok mellett teljesen lényegtelen szerintem. Úgyhogy nyilván nem fektettek rá hangsúlyt. Hogyha fektettek volna rá, akkor ott már érdekesebb lett volna, ha kibontják, hogy hogy is működik ez a dolog, meg miért használja meg nyilván jó neki, hogy egy fiatal nőnek a, a testével tudja behálózni a, a fiatal gyonokat, meg Gendriket, meg staniszokat, meg a hasonlókat. De az a, abban a jelenet sorban szinte borzasztóan jól meg tudták mutatni a, vi, a saját vívódását a, a hitével. Uh -huh, Mert az hogy, az, hogy meghalt. Ö, a, a, nem is tudom, a Jézusa gyakorlatilag stennis, aki tudja a saját Jézusának hit, a, aki. Elhozza majd a, a mindent, aki majd harcolni fog a sötétséggel, és övé lesz az egész világ. Azért ezután ebből felúcsúdni, fel ucsú, fel bocsánat. Ocsúdni. Ocsúdni, ez egy nehéz szó, mindjárt is is egy picit. Azt azért normálisan előadni, úgyhogy úgy, hogy ne legyen ilyen, nem tudom, ilyen mesterkét, ahhoz azért, ahhoz azért kellett alkotnia. Igen. A színésznőnek. Hát nem csak neki, tehát a jól is volt nagyon megrendezve az epizód, nagyon esztétikusan, és mm -hmm. olyan, olyan szépen majdnem ilyen álomszerű ilyen volt az egész összerakva, és úgy nagyon profin össze volt rakva az első epizód. Úgy az egészet tekintve, és hatásos volt tényleg úgy, dobott hozzá még valami misztikumot, miközben már tényleg a vége felé járunk itt a mm. sorozatnak, tehát most már közelebb van a vége, mint amilyen közel mint az volt eleje? az eleje. Tehát most már azért érződik a, a végnek a szele, és most már azért kezdik lefejteni itt a misztikumot a sorozatra, és mégis így bele tudtak dobni még egy kis csipet nyit hozzá. A, a, ami még érdekesebbé tette szerintem. Ami másik De... egyébként... Jó, mondjad csak. Mondjad, figyelek. De azt akartam, akartam tovább menni a Sansaikra. Mehetünk, mehetünk. Mert ha jól emlékszem, ebbe az első részbe volt az, hogy Sansaik ugye találkoznak igen. Briennékkel. Igen, igen. És Te ö, talán ez volt, nem is tudom hány évad óta az első ilyen kis győzelem Vagy hogy, hogy végre valami jó történik valamelyik Starkal. És ugye az, hogy. Sansa mennyit szenvedett, ugye, hogy King's landing lefejezték az apját, hozzáadták a Bolondhoz, utána... Hozzáadták berekézzel... a másik Bolondhoz. <gül> Nehet, először hozzáadták a Izéhez, a ugye a aztán <gül> ugye Littlefinger fogta és elvitte éjszakra, hogy hozzáadják a szerencsétlen Remzihez. Tehát azért egy elég hányatatott életem van, és az, hogy ezután végre egy ilyen kis szalmaszálat így a, a sorozat így ad, hogy tessék, nem csak szenvedés és, és mit bal sors vár a sztárkok, hanem van, van valami kis pozitívum. Amúgy Azért innen látszik, hogy ezt már nem Mártin könyve alapján írták, <gül> szerintem. Tehát az, hogy márti levette így a kezét, vagy hát igazából a betűit kihúzta így a, a sorozatból, egyből elkezdett így felfelé a sztárkoknak a karrierje. Na vajon mi történhetett? <gül> mi történhetett itt? <gül> Tehát valamiért nem szereti a farkasokat ezek szerint. É, én, én, nem, én nem tudom, de Benni fék azért így megpróbálták egy picit ugye, konszolidálni a dolgokat, de minden esetre tényleg így volt pár kis katarzis, kis apró győzelem most már a sztárkoknak, és ez volt ugye az első állomás ennek, és ugye velem is itt merült fel a kérdés, hogy akkor most ki, hova megy tovább. És akkor innen láttuk, ugye, hogy Zion ugye elindul a basszigetekre Sansa elindult éjszakra, és, jön ja, Briennel együtt. Meg persze Poddal. Ja, igen, meg Podrik, hát persze Podrik a király. Igen. Podrik a mi hősünk. Akinek még, akinek még az, az, az örömlányok is visszaadják a pénzt. Ja igen, igen. <gül> annyira hiányzik amúgy még egy olyan jelenet nekem amúgy ebben a sorozatból, tehát az, az úgy kellene. Hogy hi hiányzik még a, a Podricknak ez a kis tini vígjátékos vonulata szerintem, bár találkoznia kéne a Styriannal is. De ja, tehát nagyrészt ennyi volt az epizód, meg ugye Daenerys, hogy találkozott az új Kállal, és ugye így bevezették ezt, hogy ugye... Adam <gül> ér... Szenter Ja, de, de, de, de... Ez volt a legjobb dolog, amit olvastam róla, hogy, hogy belekerült egy Redemption Sandler izé filmbe, a, a Daenerys, Ott fieskednek a farkukkal, meg a nem tudom micsodával, meg az anyjukkal, a, a a dotrakik, és az végén elviszik az ez A, a csához, meg jól megmutatják, hogy, hogy a nők, a ló, meg a nem tudom micsoda. De, a igen, és uh, amúgy ez is tetszett, hogy még egy picit így hozzádobtak ez a dotráki háttérhez, tehát ugye még inkább ilyen élőnek, lélegzőnek hat ez, a, ez az egész népcsoport nekem, úgy, úgy bírtam a dotrakikat amúgy végig valamiért. Tehát már az elején is ugye nem véletlenül hozták be itt az első évadoknál is ezt a történet szállat. Tehát látszott, hogy Daneris ettől még nem fog elszakadni egy könnyen. És innen is érdekes volt. Tehát ezt mindenképpen meg kell adni az első epizódnak, hogy, hogy jól beindította ezt az évadot. És egy csomó olyan kis érdekes szállat húzott fel, amiből később nagyon jó dolgokat lehet csinálni. Egy valami miatt aggódtam, hogy el fogják húzni Johnnak a felélesztését. Hát, ö, ja. Hát erre lehetett is aztán fogadni ilyen fogadó irodákban, hogy hanyadik epizódban Igen? támasztják fel Havas Zsontja, hogy, hogy az első epizódra volt talán a legnagy, legkisebb szorzó, és akkor a, ugye a harmadik epizódnál volt talán még az a, az a közép, és hogy egyáltalán támasztják fel azon meg a hatalmas, nem tudom, 25-szeres szorzót ah. ráraktak, hogy john egyáltalán nem hozzák vissza. De igen, tehát ugye azért túl sokat foglalkoztak Johnnak a testével ahhoz, hogy az ember ne számítson rá, hogy, hogy visszatérjen előbb-utóbb. Tehát nyilván nem az első epizódban történt meg, de azután már mentünk is tovább a második részre. Még a, ugye a második részben is történnek ez dolgok, de még egy valamit az első részhez, Igen? hogy ugye ott még láthattuk a szerencsétlen rúzboltont, amikor én, amikor ezt a részt néztem, leírtam magamnak, hogy rúzbolt az az egyetlen, aki úgy látom, hogy gondolatok vannak a fejében, és nem egyperces indulatokból táplálkozik az egész karaktere. És annyira azt vártam, hogy tényleg őt ö, a, a végtelenség kihúzzák. Tehát, hogy egy ilyen Little Finger szintű karaktert csinálnak belőle, aki mahinálni fog még most sokáig. nem ez történt, mint később kilátuk de ebben a részben még annyira bennem volt az, hogy rúszboltonból tényleg egy ilyen, ilyen full mahinátort csinálnak. Uh -huh. Hát nem. Hát nem. Hát nem. Jó. Na, megyünk tovább. De ez a második epizód volt, tehát ugye, hát akkor most már John, John osztunk, akkor ugorjuk is a végére. Ittá, itt, itt ért vissza John, plusz itt volt ugye a Vumvunnak a gyönyörű szép belépője, hogy berúgta a fekete várnak a kapuját, és ott falhoz vágott pár arcot, ugye, és megérkezett a felmentősereg, <gül> és amúgy azt a jelentett, nem tudom, hányszor néztem vissza, hogy, hogy ott egy kicsit úgy... Aha vunvun az embereket. Az ilyen vidig hiányzott, mert azért jó a trónokharc, az mindig elég komoly volt, meg úgy próbálták így véresen komoly venni a dolgokat, és akkor néha egy ilyen kis céltalan erőszak kell bele szerintem, amikor csak úgy látjuk azt, hogy az óriások azért nem szaroznak. Azok simán, hogyha arról van szó, akkor emberekkel festik vörösre ott a falakat, hogy ez kellett Amikor bejöttek a torvundék, és ez a Láttad rajta, hogy itt mindennek vége lesz, túl, úgy azért betrappol, és látod, hogy itt, itt, itt a nice nak itt havaztak, tehát stílusosan, nekik itt nem osztottak már lapot. Ez is. És, és annyira jó volt látni egyébként ezt is, hogy például ugye a, a wildlingoktól, a free a, a, a, a, hogy hívják magyarul őket? vadak. A vadaktól, hogy, hogy ez a becsület, ez ott van náluk, hogy, hogy John ugye átengedte őket, és hogy ott van bennük ez a becsület, hogy azért oda mennek és harcolnak azért, hogy, hogy Johnnak visszafizessék azt a, hát igazából megfizethetetlen árat, amit fizetett azért, hogy, hogy őket beengedte. Így van, így van. Tehát ez, hogy ugye mondták is, hogy ők nem elég okosak az, ahhoz, hogy átbasszák az embereket. Ők, hogyha megígérnek valamit, akkor, akkor az úgy lesz. Ja. Hogyha ők hűséget esküznek, akkor az úgy marad. És, e, tehát, a, ugye megérkezett mindenki, és John, ugye feltalált egy picit, el volt húzva talán az a kis visszahozós jelenet, de azért valahogy a kétséget csak jól érzékeltették Persze. vele, hogy mi és van, hogyha nem sikerül. És így volt tökéletes egyébként, hogy az utolsó pillanatban csak látjuk, hogy és ott Hogy van. És végent És kész. És több nem is kellett. Tehát ennyit kellett mutatni. És, és ennyi kellett. Tehát nem is volt tényleg második epizód, tényleg még nem hagytuk ki az évad végére. Tudott utána John is még fejlődgetni, megtenni a kis dolgát. tehát ez így szerintem jól volt időzítve relatíve. És ehhez ennyi kellett. A igen? behind the scenes dolog a John élesztésével kapcsolatban. Ugye, ezt még nem senki se tudja. Voltunk Game of Thrones szinkron forgatáson így bejutottunk a kulisszák mögét az utolsó két részre, Igen. és a Jon Snow-nak a szinkronhangjával, a Cető Rolanddal beszélgettem egy picit, ez benne is lesz majd a videóban, de mesélt hogy ő, őt behívták ugye fölmondani szöveget, és amikor megkapta a szkriptet, hogy mit kell mondani, akkor benne volt egy lélegzetvétel. De egy a, ő a az epizódot kapta a szegény. Igen, tehát az első két részre behívták ugye szinkronra, és, és volt ez az egy Lélegzet vétele a második résznek a végén. És azt de legalább örült, hogy, ő ő ő ő volt, hogy újra van munkája, nem? Ne, <gül> azért nem féltettem volna, hogy nincsen. De, de mondta, hogy ő is nagyon örült neki. Hát még, hogyha csak egy sóha is kell. Felvették Igen. háromszor, négyszer, aztán utána majd valaki kiválogatja, hogy mennyi, melyik kell bele. De ja, tehát halljátok, még a magyar vonatkozás is van benne, srácok. Kurvára megéri barátokat hallgatni. Oh. <gül> még akarunk tenni valamit éjszakhoz? <gül> Hát, kicsit még éjszakabbra, ugye? Igen, Most láttuk először, hogy Brent a, a három szemű holló tanítja, így visszajövőbe ugrálni az időbe. Ez volt a Tower of Joy amúgy? Nem, még nem, ez még nem volt. Ugye itt még. Még csak, a, a, csak az volt, amikor ö, még a fiatal Nedet, a fiatal brandon és a fiatal lian látjuk a Winterfellben, ahogy csengjenek, ja, mint ahogy az első részben Aria, meg, meg John, meg Robék ott voltak. Tehát egy, szinte egy ilyen tükörképe ugyanannak, és ugye láthattuk Hódort. Ja, az igen. Hódort. Kiderült, hogy Willisnek hívják. És hogy normális volt, tehát ő nem Igen. így született. Tehát a, a könyvben is talán ott is csak a nevét mondták el, és ott is csak ennyit mondott az öreg, nem? Ugye az anyja, hogy, hogy egyszer csak elkezdte ezt hajtogatni, és kész. Tehát ugye ott se tértek ki nagyon a hátterére, na majd erre még visszatérünk, és de ja, tehát a kis, kis hódor, egy kis dagi gyerek volt, már akkor is jó nagy darab volt, nem játszhatott a sztár gyerekekkel, de, de ja. Attól függetlenül már ő akkor jelen volt, és szinte együtt nőtt fel akkor a a nedékkel, hogy úgy mondjam. Tehát ő végig is ott volt Teresben. És nyilván ez egy nagyon érdekes kis adalék volt, amit később nagyon jól kikerekítettek, de ja, tehát ugye itt is itt szedték elő ugye ezt, hogy Brennek főleg most ez a szerepe, hogy akkor egy kicsit a háttértörténetet itt nekünk kiszélesítsék, és jobban hozzá tegyük. Mert ugye Ron ez volt egy másik nagyon nagy erénye, hogy... hogy már nagyon sok minden megelőzte a, az első epizódot, és nagyon sok minden várt még akkor ránk, amikor elindult. És pont ettől tűnik olyan gazdagnak élőnek ez a fantasy világ, amit annyira imádunk, amiben annyira szeretünk elveszni. És ugye a, a másik dolog, amit láttunk, azt hiszem ebben a részben, a Children of the Forest-et, nem? Ebben ez a ebbe részben? részben volt? Szerintem nem, az később volt. Az később volt? Az később volt, Azt szerintem a harmadik részben volt. Lehet. Várjét közben nézem, nem, nem volt, nem volt még. Hát, nem ideje, ami ugye még ebben a részben történt, az, hogy Tion visszaérkezett az Iron Islands-be, a Vas szigetekre. Igen. És uh, újra találkozását járál volt, az annyira ilyen Ironborn dolog volt, hogy è, é, é, hülye fasz vagy, te is hülye fasz vagy, hülye fasz vagyok, oké, okay, család vagyunk, <g favourite> szedd össze magad, vagy tögölj meg, oké, okay, menjünk tovább. <g drowned> zseniálisan, nem tudom, ilyen parasztos <gül> Ironborn. át hát az a sutyó, az igen, az igazi kis rednek a, a hangvétel, amit, amit nyomatnak is, és ebben a részben halt meg a Balon is, nem? Igen, igen. Itt, itt dobta le, le gyuron. a Juron, a Juran itt dobta le ugye a hídról, és ugye így, ugye a könyvben ezt már korábban meglépték, hogy ott le, leesett ott a szikláról, de itt, itt egy kicsit elhúzták a dolgot, de mindegy, tehát újra visszatért, hogy a Vasszigetek végre van értelme, mert szerintem amúgy most tűnt már úgy, hogy akkor talán valami haszna is lesz ennek a történet szerintem. Mm. Tehát eddig úgy a sorozatban engem annyira nem kötött le, hogy most a szigeten mit csinálnak, most azt, hogy megint vissza szerezni a földjüket, meg nagyon királyak vagyunk. Igaz, hogy igazából mindenki leszar minket, nem is véletlen amúgy, de itt éreztem talán azt, hogy na akkor megint túrrantani fogunk valamit. És egyébként szerintem szerem Jurannak a, a belépője, ez, hogy az esőben ott állnak, és ugye beszélgetett a Bélonnal, mielőtt ugye ledobja, szerintem ez egy borzasztó jó ilyen bemutató volt a karakteréhez. Igen. Hogy, hogy, hogy egy, tényleg ez a harcedzett, a, a nem is tudom, ilyen régi hajós, mindent látott kapitány, aki ugye úgy áll a, azon a lengőhídon, mint hogyha nem is tudom, te a a legnagyobb hegynek a tetején, ami soha életbe, életedben nem fog elmozdulni. Mm. Hogy, hogy annyira egy ilyen, nem is tudom, a kicsit ö... ilyen Oberyn jellegű karakter igen, volt, csak igen, annyira igen, nem igen. harsány, annyira nem harsány igen. talán, ezért nem is lett nekem akkora kedvencem, de talán még később, hogy lesz időre, hogy kicsit jobban kibontsák, de érdekes volt mindenképpen, tehát ugye még mindig tudnak behozni új karaktereket itt a trónok harcába, és akiknek amúgy tényleg van valami haszna is. Tehát nem csak ez a haszontalankodás, mert még mondjuk Dornban, <gül> hogy úgy mondjam, de igen, tehát ugye még itt a varszigeteket néztük meg, meg... Ja, hát meg ugye itt volt még annak az a nagyon jó kis jelenet, amikor lement a sárkányokkal ott pacsizni. az Az, az epik volt. Lehet, hogy nem sok mindent tett hozzá a történethez, de annyira jó volt látni, hogy tényleg összeszedi magát, és tényleg annyit ábrándozott a sárkányokról. Ugye tényleg rengeteg szer szóba került az, hogy gyerekkorában mindig erről álmodozott, hogy, hogy sárkányokat lásson, és hogy mennyire meg volt értük körülve, és mennyi könyvet elolvasott róluk, és végre találkozhatott velük lemeltett hozzájuk, és látatta hogy lehet, hogy ezek szörnyetegek, de, de mégis van bennük valami, talán valami Denerizből ott marad bennük, ami miatt mégis lehet rájuk számítani, és nem csak a pusztítás mm. hozzá kell Westerosra, hanem talán valami új kezdetet is tudnak hozzáadni. Ja. Tehát nem Na. tudom, hogy szerinted gáz volt ez a rész, vagy nem tudom, tehát ez a dolog dolog, de ez szenzációs volt. Szerintem bolsasztóan, és azt, hogy láttuk egy kicsit, hogy ugye ott próbálkoznak a város irányításával úgyhogy hogy Daenerys nincsen ott. Igen. Hogy ugye ütközik a, a Tirion, az a teljesen halsány, ilyen I don't give a fuck karakter, és a másik végén pedig ugye az, az ilyen Hardline, nem tudom micsoda, a Grey ugye a, a Aha, szürke, igen. <laughs> nem tudom micsoda. Féreg, a, igen. Szürke féreg, igen, meg a, a akik. Itt teljesen ilyen poé nem ismerik a viccet, ők túl komolyan vesznek mindent, és akkor ez a két nem tudom, ellenpórus próbál egy várost irányítani közösen. Uh -huh. tehát, de... Igen, igen. O... tehát ez, mind, ez mindig jó nézni, amikor Tiri a van, és hogy próbálkozik valamit, lehet, hogy nem túl eredményesen, de legalább próbálkozik, és hogy látjuk, hogy amúgy benne van ő talán itt a leggyakorlottabb a hatalommal kapcsolatban egész az egész történetben talán. Tehát, hogy most már e mindenki hallotta, aki valaha Igen. uralkodott, és tényleg Tiri a legközelebb ahhoz, hogy valamiféle mentor legyen ebből a szempontból. És ebből volt azt hiszem, ebben a részben volt az a az idézett Tiriont, amikor mondta, hogy én vagyok az, aki iszik és tud dolgokat. Igen, igen, igen. Nagyon jó szövegek voltak ebben igen. az évadban, vagy még később itt ö, lehet ebből idézgetni, de igen, tehát azt az mindenképpen meg kell hagyni, hogy Tirion még mindig sziporkázik, és hogy tényleg hagyják érvényesen, és nem csak ezek a kis balfasz közjátékok vannak, amik párszor előfordult az évadban, amikor egy vicceket akartak egymásnak mesélgetni. Tehát tényleg csak azt éreztem, hogy színészet le van szerződve, x epizódra, és akkor Töltsük ki valamivel. Nem. Tehát ezt éreztem inkább néha, de. De abszolút nem. És ami tetszik nekem, hogy azért a karakterébe bele tudták vinni azt, hogy, hogy azért már nem olyan biztos a dolgában, hogy most már, most már nincs az, hogy ha bármi rossz történik, a Lalister. Oké, okay, cső, semmi gond, megoldjuk, te bántsatok, Lanister vagyok, most már nincs ez, most már mindent a, a saját érdemei szerint kap, most már csak, csak saját magára tud hiva, ö, támaszkodni, és ö, hogyha valamit elbasz, akkor annak következményei vannak, Azt nem lehet, ezt nem tudja kidumálni most már. Hát maximum kidubálni tudja csak. Tehát semmi más esélye nincs már pénze nincsen, harcolni nem tud, nincsen ott mellette egy nagyon profi testőr, mint Brom például, hogy levágja őket akkor, semmi. Tehát csak magára tud hagyatkozni, és tényleg Jamie sincsen ott mellette. De... Egyetlen barátja gyakorlatilag az Varys. Igen. És azért nem a legjobb egyetlen barát szerintem. Hát Varys nem, ő nem barát. Tehát ő úgy ott van melletted, és amíg így nem munja meg magát, addig... Addig ő, talán számítasz, de utána... Igen, igen, az a, az a, az a tipikus kolléga amúgy, igen. a, a Váriszai. Egy jó fej kolléga, akivel amúgy nem sok közös témád van, de... el vagyok, de amikor lementek a, a, a nem tudom, a hajókhoz beszélgetni, meg nézegetni, hogy mit csinálnak a, a pornép, akkor már nincs egy jó beszéd témátok. Így van, így van. Tehát ez így is ment, és uh, még a második részre beszélünk, igaz? Igen. Akkor igen, igen. Már... Be, menjünk így a harmadikra, jó? Á, de még, még egy dolgot, ugye az előző Mit? részben mondtam, hogy, hogy Russ Bolton, ugye, hogy majd ő lesz itt a mahinátor, és ebben a részben annyira idióta volt, hogy ugye az előző részben játszott a Nemzivel, hogy, hogy jól kapja össze magát, mert születik a, a valódi izé, trueborn fia. És ezért és, most meg ugye beszélgettek ott a, a hiszem, talán a Umberekkel. Igen. Melyikkel, és jön a híre, hogy, hogy megszületett a a Fett-val, hogy hívják? Ja, a Kövér Valdának, igen. Kövér a a gyereke ugye Rusztól, és akkor egyből, ó, oh, gyere, fiam, jó haverok vagyunk, nem vagy Sziopata, tudom, és egyből leszúrja. A leszúrás a az a következő Nem, várját, tényleg ebben volt a másik. Ebben volt, ebben volt. Igen, jaj, tényleg, most már beugrott az egész, de, de az, hogy én Amúgy számítani lehetett rá, hogy, hogy remzi nem fogja sokáig tűrni, hogy, hogy megtámadja az apját, de hogy elég hülye, mert tényleg az apja tudta volna ezt egybe tartani, tehát szerintem még későbbiekben is talán talpon bírtak volna maradni, hogyha rúzott, még hatalmon marad, de utána meg amit szegény kövérvaldával csináltat. Igen, az, azért az hogy, elég beteg volt. Fú, és, és tényleg amikor így leír és mondja, hogy Lord Bolton hívatott, és így oda és hát hol vagy? Ja, hát én vagyok az, és így, Shit. Igen, oh shit. That's my life now. A szegéből pedigré lett, és a... nagyon sajnáltam, nagyon Egyeként sajnáltam. Remzinek a karakterét azt szerintem egy kicsit pár lehet húzni szerszelje, már csak annyiban is, hogy okosabbnak hiszi magát, mint amilyen okos. És ezért olyan hibákat követel, ami ami oda vezet, hogy hát tudjuk hol vezet. A Remszínek van annyi előnye, hogy ő legalább szórakoztató, tehát amúgy én, ne én nekem ő volt az egyik kedvencem a trónon karcában. Lehet, egy... hogy egy mocskos undorító féreg volt, de annyira szórakoztató volt minden egyes jelenete. És ebben ott van az írás is, hogy barha jó szövegei voltak neki, barhajó karakterei voltak neki, vagy ő karaktere volt neki, meg mellé még ott volt az, hogy a, a színész, tehát Ivan Rion az egyszerűen elképesztélben a szerepben. De... Minden pillanat imádtam, amikor képernyő van, és egyszerre utáltam, mert a karakter az, az tökéletesen adta elő azt a tenyérbe mászó sziópat fejet és, és le a kalappal. Még, még egy apró, aztán menjünk tovább, hogy euh, braavos így mi lesz arra, hogy egy vaklányt vernek az utcán? Tehát Hát, hát szerintem az ilyen, szerintem az Magyarországot akartam amúgy így szimbolizálni, tehát itt is van ez a közöny szerintem, itt is ugyanezt eljátszák, de ja, olyan fura volt mondjuk, ez volt az évadnak a leggyengébb része, vagy szála szerint ez, hogy Ariát most verik agyba főben nyolc epizódon keresztül, és akkor így faszal, mert Oké, okay, hogy szánszalassan már nyerekbe kerül, de azért még egy Starkot büntetni kell valahogy. Ez, ez, hogy még járatik el rajta, tehát lehet, hogy Mártin még azért néha így oda hogy na szopattok valami Starkot? Jó, persze, persze. Tehát, <gül> én más nem, ezt tartom a leglogikusabb válasznak rá. Na, de akkor megyünk tovább a harmadik részre. Igen, megyünk a harmadikra. Ugye itt akkor kezdjük Remszivel. ugye, Remszi itt igazából csak, hát ajándékot kapott, meg, megérkezett, Rikkon hát, hazatért, Ossán meg szerette volna magát odaadni hozzá, ebben volt ugye az, nem? lehet, de igazából lényegtelen, hát Osama ja, ja, hát most osama erre visszahozták, hogy villancsan, aztán utána meg kinyírják a picsába, tehát így egyik volt, nagyon hasznos volt, köszöntük a részvételt, de amikor ott felbukkant Rikon, így meg ugye a, akkor már a farkas is ugye halott volt, Igen. tehát ugye már akkor a borzos kutyát ott és így megláttam, hogy új meg, most lesz még egy ilyen Theon a sárk, hogy most megint gyötörni fognak valakit két év adon keresztül? Én is paráztam egyébként ettől, de szerencsére nem ez lett. Hát Szer -szerencsére. szerencsére nem. <gül> szerencsére. Hát, <gül> ja, vás lett helyette, de mindegy, tehát Remsi itt is megint csak előrébb lépett, és uh, azért itt, itt, itt csak tényleg annyi volt megint, hogy kicsit kegyetlenkedhetett, ah. és ennyi, ennyi, ennyi. És utána Na. ugye most azon gondolkozok, hogy ebben az epizódban érkezett meg Sansa éjszakra, vagy még később? Ö, szerintem a fene tudja talán a rész végén? Nem, nem itt akasztottak rész... még, itt akasztottak Igen, még. Igen, ebbe, ebbe volt ugye a, az akasztás, de akkor még nem volt ott szerintem Sansa. Nem, még nem, még csak nem. A részben volt. nem. Akkor itt ugye a harmadikban volt ugye ez a másik, hogy John Marr most így próbált így magához térni egy kicsit, és e, hát ugye végül is kivégezték a... Hogy hívták őket? A, ugye az, a... ja, az Olsi, meg volt valamilyen Builder, nem tudom kicsoda, és volt még egy ilyen makrancos öreg ember a franc tudja. Hát minden az eliszer volt itt a lényeg, ugye, hogy, azt, hogy felakasztották őket, megkaptuk mi is így a kis pay ot tehát a kis költ a igazságszolgáltatás, ez még egy pár szor elő fog kerülni, amúgy ebben a kibeszélőben, és utána, hogy így John odaadja ugye a a kabátot, meg a kardot, és akkor így mondja, hogy mostantól azt csinálsz, amit akarsz, mert a, az én őrségem véget ért. És így belegondoltam, hogy pazd meg tényleg, mert a haláláig tart. Igen. És ugye már egyszer meghalt, tehát ő tulajdonképpen már tényleg nem. nem Igen. J Jogilag mentve van a felelősség alól. Igen, tehát ez egy ilyen kis, kis kapu, szerintem ezt még senki nem húzta meg ezelőtt, amúgy. Á, hogy nem is értem, Lepattant, de az, az annyira epik volt, hogy így kivonult utána, hogy majd watchizendő, és így. Egyébként, ami egyébként nekem még fura volt ebben a részben, ugye, hogy mindenki ilyen casual volt, hogy ja, visszatért, feléled. De a itt vagy. Itt... Hát szerintem ugye a mások után így annyira nem lepődnek meg. Hát a... mondjuk ez is igaz. Tehát az, amikor már ott a féltestvériség, meg a vadak, ugye ott már harcoltak velük, szerintem már, hogy nem lepődnek meg rajta. Sőt, szerintem még örülnek is neki, hogy ez legalább magánál, van, hogy ez nem egy ilyen kékszemű őrjöngő állat, hanem Igen. így, így nagy, nagyjából képbe van. Tehát úgy, úgy, úgy, úgy rendben van a John. Még, még úgy relatíve logikusan is gondolkozik. Tehát úgy, szerintem vannak örültek valahol. Ja. Na, de ez, ez volt az a rész, amikor ugye már az a hát én leírhatatlanul zseniális ö, kardozós, harcoló volt ugye a Brennel a visszatekintés a Tower of Joyhoz igen, ugye mi később derül ki ugye a nézők számára, hogy miért van jelentősége, de ugye lá... na megint elhallgattál Sirin Sirin szólhaj meg kérlek Na, ma? Még Bocsana. egyszer? Na, ez az, itt vagyunk. Nem, nem értem egyébként most mi van ezzel a mikrofonnal. Bocsánat. Tehát ez az a rész volt az, ahol végre láthattuk a fiatal net Starkot és a, azt hiszem hate cimboráját. Igen. Hogy elmennek ugye a Tower of és megharcolnak... Ö, hogy hívják a... Nem, bár isztem, a, szóra... még is írt a Twitterre a nevét. Igen. Tudom, ő a totemállatom. <gül> totemállatom nevét nem tudod? A nappal kardja. Várjam, vigyárt itt kinyomozzuk. Ja, izé, Dane. Milyen Dane? Arthur Dane. Igen, Igen. tényleg Arthur. Igen. Ugye elméletileg a, a, a Game of thrones a világába, ebben az egész Song of Ice and fire be őt emlegetik, mint a valahelyet legnagyobb harcos mestert, legnagyobb harcost, Arthur Dent, és hát ebben a részben láttuk, hogy miért. Igen. Hát én nem tudok neked filmet mondani, vagy akármilyen médiumot, amiben egy hét egy a kettő ellenharcot, amiből gyakorlatilag ilyen hat az egy ellen lett elég gyorsan, hitelesen el tudtak adni. Nem az, hogy állnak hátul, mint a stormtrooperek, és néznek, amíg az első meghal, hanem, hanem folyamatosan mindenki támad rá, és elhitted a csávóról, hogy ez a csávó tényleg leveri a hat embert. És de mellé még jól is volt megcsinálva. Igen, iszárosan is volt koreografálva. Az volt a fura, hogy ugye a trónkartában és szerettem szerettem a vívásokat. Mindig olyan kicsit balfaszul esetlenül csinálták meg, kivéve ugye a, a fekete városromát az, az, az úgy relatíve király volt, de itt viszont, mint hogyha úgy, úgy összeszedték volna magukat, és tényleg be akarták volna mutatni, hogy ő nem szarozik. Tehát, ő így, úgy, úgy nem. És tényleg semmilyen piruettezés, ilyen izé, tudod, ilyen túljátszott mozdulatok, semmi gyilkolásra ment az egész. Hogy azt a, azt a hat embert minél gyorsabban leaprítsa. Mert meg tudta tenni, és meg is csinálta majdnem. Igen. É, és mindenki próbálja támadni egyszerre a másikat, nincs az tényleg, hogy, hogy ilyen körökre osztva harcolnak, mint valami szar RPG-ben, hogy várnak egymásra, de mindenki próbál egyszerre szúrni, és, és egy olyan, tényleg, olyan koreográfiát raktak hozzá össze, hogy nem tudom, legalább újra néztem azt az egy sort. De Ez a nem de, vagy de egy ezzel nem vagy egyedül, és akkor utána, hogy így Brent rá is kérdez, hogy basszus azért, azért Csávó, mennyivel jobb, izé, a fraternál, gyorsabb, tapasztaltabb, tehetségesen minden, akkor mégis hogy a vagy győzte le? Igen, és, és, ő... és a, a három szemű ö, nem tudom, micsoda, three-eyed raven visszakérdez, hogy, és legyőzte? Mert, és, ugye és a hogy úgy vannak, hogy, hogy legyőzte rendesen becsületes harcban, és Igen. közben nem. Ugye a vége az lett, hogy ö, Howland Reed segített be neki egy hátbaszúrással, akiről ugye már valószínűleg azt itt hogy uh, már kipurcant. Hát utána felé is dobta a pacskert, tehát az, az neki annyi volt, neki ott Nem, volt ő, a vége. túlélte. Túlélte azt utána? túlélte, rá van is egy teória, hogy uh, volt egy teória, hogy Howland Reed az a High uh, Sparrow Ja, volt hát egy ő... ilyen teória, de Aha. teljesen fasság, meg igazából most nem is fogjuk megtudni, mert... Hát most ilyen. már tudjuk, hogy nem, tehát ugye Igen. ott elmesélte a háttér a High Igen, tehát ugye az... az de jó, az lehetett volna hazugság is, tehát... Hát mondjuk az is lehet, hogy tényleg hazudott, tehát ez sem biztos amúgy. Nyilv nyilván erre is rá lehet nézni, de... Ja. És ez a tíz a végén, hogy, hogy elindulned föl a, a toronyba, és az, az szerintem köcsökség voltam. Ah, az is széles, hogy köcsökség volt. Az ez, ez, az... Ezért pofont azért megérdemeltek volna. Az a minimum, hogy, hogy azért egyszer leverik őket emiatt, hogy így elvágni, hogy most te, mivel leszünk azzal szegényebbek, hogyha most azt megmutatják? most és miért ne? Hogy, hogy mi van ott? ez a trónokharc eddig sose arra játszott, nem. hogy na majd az évad záróban lesz valami igen, pontosan, nagy, nagy leleplezés. Fura volt. Én azt hittem egyébként, hogy ugye a Johnnak a felélesztését, meg ennek a nagy leleplezését, hogy mi van a Tower of Joy-ban, ezt, ezt egy részben fogják elsütni. Aha. És Aha. nem is fognak vele pöcsölni az évad végéig. Hát a Johnnal nem pöcsöltek, de hát ezzel igen. Aha, hát mindegy, majd erre még visszatérünk, akkor Igen. megint csak, már sokat szóra mondom, de ja. Volt meg valami, hogy me a negyedikre? Hát a High Sparrow-ékot szenvedtek valamit, de hát ezeknél a részeknél az a egész King's Landing-es történetszel ez annyira egy ilyen nem összefolyt, tudom, egy helyben toporgott az Igen. egész. Ugye most... vártak volna valamit. Hát és ja, tehát hogy most, ja, Tomen megtér, aztán utána Margery is megtér, aztán utána Szersej, meg ott fő a saját levében, meg a hajában, nem tudom, és, és ennyi. Tehát a, a, tényleg most elnézést, hogyha valakinek ez volt a kedvenc szála és nem szentelünk neki elég időt, de figyelmet nem szenteltek neki az alkotók. Tehát játékidőt azt igen, csak éppen nem figyeltek oda rá annyira, hogy érdekes is legyen nekünk annyira. Tehát hogy nem nagyon tudott engem az leköt népenséggel, hogy mi történik Királyvárban. Voltak olyan részek, amikor, főleg amikor még a Tyrion ott volt, imádtam Királyvárat, de most arra annyira nem. És azt hiszem, jól emlékszem, talán ebben a részben volt, amikor Tyrionék elkezdtek a a... a negyedik. Tárgyalás, ezt negyedikben? A negyedikben kezdtek el a a mesterekkel a tárgyalgatni. Na akkor arra tovább is mehetünk, szerintem. Még egy poén dolog volt az Na? előző részben. Ugye volt a izé, a Rocky tréningje a Ariának. Igen. És ugye Szem elért az apjáékhoz. a tárli familiához megérkeztek, ugye Gilivel, meg a gyerekkel, és az apja akkor a sutyok köcsök. Hogy az az valami... Biztos, hogy itt értek el oda. Igen, igen, igen, ez volt az. Tényleg? A? Igen. Ját, ó, akkor az viszont király volt. Azt szerettem. A, a... Az a rész az valami iszvetősen jó meg volt írva. De... Én azt vártam, hogy szegény szemet mikor fogja beoltani, mert annyira forta a levegben, és tényleg ott próbált próbáltad ilyen kis small így elővenni, így szegény szem, és látszott, hogy a fater meg így járt fölkel, és úgy beoltja verbálisan szegényt, hogy hihetetlen, tehát arra utána majd tűzoltokat kell hívni, és, és így, így nem. De az hm. is, hogy olyan, nem tudom, hogy az anyja ugye kiizé ki ment, mert ott volt a normális a nő, az anyja, és az apja meg egy ilyen burha geci, de nem, <tos> nem tudom. Atom és van egy és... Ilyen csatornában nem találsz, hogy ekkora szararcot szerintem nagyon nagy tirpák volt, és tényleg a, a szarfegy, az olyan kurva jól nézett ki, Aha. az annyira gyönyülje meg volt csinálva, mint a, mint a Buckingham palota szerintem, Aha. engem arra emlékeztetett amúgy, csak ilyen, ilyen nagyon szép feje volt az egész, és ah, azt az, azt még tökre nézegettem volna amúgy. Meg azt utána a szemot így kicsit magánakciózik, és így elviszi a kardot, hogy elviszi a, a Valeria Jacea kardot amire én utána meg voltam győződve, hogy utána elmegy mondjuk vele éjszakra, vagy nem tudom, elviszi nekik, hogy az ugye oda jobban fog kelleni, annyira, hogy csak nem lehet, hogy jó megy, mert a Fater is tudja, hogy oda készül. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, de a rész az nagyjából kb. ennyi is volt, még ugye Deneris elért a, a, a, a hova is? Vá, Vá, Vesz, Dotrákba? Igen, Vesz, Dotrákba. Találkozott a Doskalinnal, ugye a meglett ö, káloknak a megözvegyült nejeivel, akiknek nagyon nem tetszett, hogy Daenerys az ilyen izé, felvilágosult feminista. Hát Ö, mert így lá látták, hogy ő majd ott megint csak rosszalkodni fog, meg rosszalkodni fog. Rosszalkodni mi fog? Mindenhol csinálta konkrétan. Tehát én ezt a lányt úgy már nem tudom, szájkosarat adtam volna rá hogy Hát lettem volna, Az a minimum. hogy mindegább csöndben maradjon addig az a személy, mert ahova ez bekerül, utána ott minden szar rá megy, ahol eddig férfiak uralkodtak. Tehát ez egyértelmű, hogy, hogy ő, ő ott így a, a nem tudom, a, a zordó így Harry Potterből, vagy hát ilyen rossz szó, mert hogy ő utána mindent tökre fog tenni, amit el tudsz képzelni, minden kereket széttől, Hogy már mondta is korábban. Tehát egy azt egy kint hagynám a sivatagban való egy ilyen veremben, és akkor így, egy rácsot rátennék. És annyi. Ugye a meleg az neki nem árt, mert hogyha sárkány vagy mi a fasz van vele, mm -hmm. beteg nem lesz megint csak, néha adnak neki egy kis vizet, meg gyümölcset az kész, meg néha Dario beugrik, az leápolja. De, tehát, hogyha lenne egy kis eszük, akkor így is vigyázni akarnak a világ rendjére, a régire, akkor én, én, én ezt tenném. minimum. Jó. No. Na. Na, akkor mehetünk tovább. Ja, mehetünk. Negyedik rész. Aha. Ja. Na, itt volt a nagy találkozás, Na, az első igazi katarzis, vagy a nagyobb katarzis, hogy John és Sansa találkozott. Végre. Tehát én így annyira, tehát olyan régóta vártunk már erre, hogy ugye sztárkok itt szanaszél szét vannak szorva a világban, és azt se tudják egymást, egyáltalán élnek, vagy halnak, hol vannak, mit csinálnak, és egyáltalán is végre találkoznak, és ott nem tudom, hogy jól emlékszem, el, de ott még lehet, hogy könnyeztem is, amikor ezek találkoztak, mert tényleg ezek annyi vérerest faszt végig szoptak már a hat évad alatt, és elnézést a szóhasználat miatt, de végre egy kis megnyugvás, egy kis, kis Kis találkozást Tényleg, John, a mellett, hogy feltámadt, még mellé még találkozik, és a szeretett húgával, bár talán Sansa utálta a legjobban, így a testvérek közül. Talán, talán ő volt vele a legnagyobb tűrhő, hogyha jól emlékszem, de mégis azért egy kis, kis kapaszkodó abban a hatalmas, nagy szarfázékban, amiben ezek főnek már hat éve. És végre nem játszották el azt, hogy a két Stark így elmegy egymás melletti, mit tudom én, 500 oh, méterre, ahha. és nem hát találkoznak. Az, még, az kellett volna, az nagyon jó. Aj, de, de nem, de tényleg ez a. Ez az évad, ez a végre, végre jó dolgok történnek. Tehát ne, nem akarunk tönkreteni lelkileg titeket, végre jó dolgok történnek. És, és ez is egy annyira nem tudom, ártatlan jelenet volt, hogy tényleg most már azt hiszem johnny az első részbe találkoztak utoljára, ami már mikor volt a sorozat szerint is, szerintem évek óta. Amúgy ezen én is gondolkozom, hogy mennyi időt el, el, el vajon az első évad óta, hogy, hogy hogy, hogy most hol járhatunk? Tehát egy ilyen nem másfél, van. kettő év lehet? Valaki biztos meg fogja írni kommentekbe. Tényleg, vissza. mert mi is el vagyunk tévedve, elég nehéz amúgy az időt itt ebben a sorozatban, vagy csak nem fetteknek bele időt, vagy energiát, vagy, vagy nem is fontos talán, de engem hát. mondjuk érdekelne, hogy, hogy mennyit eltel eddig. Tényleg, hogyha valaki így a kommentek között tudja, vagy <gül> valaki mély. kiszámolta... <gül> így menne egy óra. <gül> ja, tényleg egy ketyegne egyet. Az mondjuk jó pofa lenne, de jó, ja, érdekelne, hogy most ezek, ezek mióta egy vágyódnak egymás után, vagy tényleg így tirionnak, mennyi ide alatt nőtt ki ilyen szépen a szakállal, vagy ezek ilyen fontos kérdések Igen. amúgy <gül> szerint. Na, lehet, nem... akarsz meg erről? Várja, még nézem, hogy volt-e valami, de már lehet, hogy éjszakon ezen kívül más nem volt. De ja, mehetünk most már tovább. Ugye végre megtörtént a King's Mood, a királyválasztás az Iron Islands-nél, a szigeteknél ugye a greyjoy között. És hát ugye a két jelöltünk az elnök választásra, a Jara és a Juron volt. Igen. Miután yara a Dion is maga helyett beajánlotta, hogy ugye őt ismerik, őt vele hajóztak már, és hogy ő az igazi trónörökös. Erre Jura mondott egy pár ilyen jó sorost, meg beoltotta őket, és beismerte, hogy megölte az apjukat, az előző királyt, ami így nem tudom, hogy fura és senkit se zavar. De hogy azt mondod, miért nem rontottak neki? Tehát azért így a királygyilkosság azért az ja. nem semmi dolog, még a vasszigeteken sem. Nem is, hogy királygyilkosság, azért a, a sorozatnak a... a nem tudom, így a világában, az elég jól fel van vezet, legalábbis én úgy emlékszem, hogy a, a saját vérednek a gyilkossága az egy főben járó bűn. Igen. Tehát a, a, kle, a kinszlaying. Tehát az, hogy megölte a saját apját, az, vagy nem, nem apja volt, hanem testvére, azt hiszem? De talán, talán fivére volt. Igen, igen. Azért ezen így a, az ironbornok így, így nem igazán akadtak ki ez hát, fura volt. Hát jó, csak utána megmondjuk, hogy racionizálni nekik, hogy na hát azért ennek értelme volt, mert hogy Bálon az ugye egy balfasz volt, meg minden igen. is, na majd én győzelemre viszlek titeket. Azzal, és, hogy ugye a farkát oda adja Igen, tehát Denerisztak de meg pont eszkel, tehát igen. így pont ezen helyre állna itt a világnak a rendje. De igen, tehát Érdekes volt, tehát ezt amúgy én azt hittem, hogy ki fogják hagyni, mert a könyvben amúgy ez volt az egyik legérdektelenebb része, ez a negyedik könyvnek a felé tesztette ki talán ez a királyválasztás. Igen, Igen tehát azt, azt én annyira nem tartottabb szórakoztatónak annyira nem élveztem azt a részét, és remélkedtem is, hogy na jó, talán kihagyják, de szerencsére itt a sorozatban egy ilyen rövidített, gyors talpalót kaptunk tulajdonképpen erről a történetszáról, és ennyi pont elég is volt, tehát az nagyon szimpatikus volt, hogy tényleg Fiona az most már túl tudott lépni saját magán, tehát tényleg most már nem ez az önimádó kis balfasz, hát remszített róla, tényleg, és hogy tényleg utána látja, hogy viszont a, a járá az, hallgatnak is rá az emberek, ö, becsülete is van neki, és tényleg egy jó vezető lenne belőle amúgy. És az meg más, másik résznek, hogy beleillik most a trónok arcának így az eszmeiségében, hogy na akkor a girl power van minden nő előre, és akkor megmutatjuk a férfiaknak, hogy hogy kell ezt csinálni, és Elég ő, jól ő meg is tudná mutatni. Tehát Igen. a járá az, akiről leszel, is hinném, hogy meg tudja csinálni. Igen. Tehát ő, ő amúgy egy nagyon érdekes és nagyon szórakoztató karakter, így nálam az egyik kedvencek között van. Féleg majd, mikor később találkozik Denerissel, de de tehát ő, ő még ugye a jobbak közé tartozik, és ugye ezután is dezertáltak szerintem, tehát utána le is léptek. Igen, ő, mert ugye Júron megnyeri a választást, és Igen. az első dolga az, hogy meg őket. őket. Ennyi, ennyi, és amúgy okosak is voltak, ott fogták a fél flottát, vagy nem tudom flottában mennyit vittek el, lehet az egészet nem tudom, sok ezer hajótól jól emlékszem. So sokat elvittek. Igen, igen. és ö, egyébként az, a, az, ami nekem nagyon tetszett az egész King's dologban, meg hogy visszajöttek ezek a, az Ironborn népség, ugye, ö, az az, hogy az, a Game of thrones a, a legtöbb ilyen szála, az nagyon ilyen ö, túlspilázott. Igen. És, és ők, ők meg ilyen fullazák. Tehát, hogy ők ők tényleg úgy viselkednek, ahogy nem tudom, hogy néha embereknek viselkedni kéne. Tehát rajta ki, rajtuk kívül még ott van, mit tudom, a bron, meg, meg talán a Tyrion néha, de mindenki más, az ilyen kicsit túl dramatizál mindent. Ők meg nem, tehát jó, választunk, nem választunk, öljük, nem öljük, menjünk a francba. Men ezeknek annyira természetesek szerintem, tehát nekik semmi nem változott szerintem az első évad óta. Tehát mióta megy a, a sorozatnak a története, náluk semmi változás nem volt őket, semmi nem érintette tulajdonképpen. Még azért mindenhol másra meg már az összes bilit kiborogották, ami létezett. Igen. És, és ja, most borították ki itt is, és tényleg el is indultak. Igen. És ugye elindultak, hogy előbb érjenek oda igen, a Igen, hogy mielőtt még a farka odaérne, tulajdonképpen. De, ja, ja, tehát ez még egy ilyen szimpi része volt nekem a, a sorozatban. És akkor utána volt, ugye, Daenerys, ugye, itt klémelte magának a következő hadsereget, ugye, tehát Bronik, ugye, megérkeztek, vagy Bron, hülye vagyok, Dario, meg ugye Jora megérkeztek West ugyanúgy, és hát úgy elég módon, tehát az elég hihetetlen volt nekem, hogy ezek ilyen simán oda belopakottak meg minden, és így senki nem vette őket észre, meg utána Daenerys kimett sétán, és így pont összefutnak. Tehát ez olyan nagyon komiként uh. volt nekem, hogy, hogy úgy mondjam, de mindegy ennyi gadizás beleférte. tehát most nyilván szeretjük ezt a sorozatot, de még mindig nem tökéletes. Nem. Nem, az, nem, nem az egyáltalán, és ezért vannak ezek a nagyon kis, kicsit lusta megoldásai neki, és ez például közöttük volt. Az, az igazság, hogy meg el tudom kezdeni elengedni ezeket, hogy tökéletes legyen, mert azért látszik az, hogy nincs az a pénz, az az idő, amiből tökéletesen meg lehetne csinálni, mert annyi mindenre ki lehetne térni, és annyi féle oldalról meg lehetnek közelíteni egy csomó karaktert és egy csomó helyzetet, hogy mi lesz, mind leforgatnánk, egy évad lehetne 30 részes, és a világ összes pénzét elköldhetnék a forgatásokra, amit egyébként is köldenek már Igen, Így is elverik, amúgy tényleg. De az, az egy csodam, hogy egy év alatt, 12 hónap alatt ezt megcsinálják nekem. Igen. Tehát 10 órányi magas színvonalú high fantasy, ami nem is az a kis családbarát szasság, hanem akkor itt mindent beletolunk az arcotokba. És ebben az évadban nagyon kevés alibi jelenet volt, tehát, hogy olyan, ami, aminél nem tették oda magukat, ahol nem égett valami, ahol nem kellett kint helyszínen forgatniuk a patakpartján, ahol nem kellett egy hajót felvonultatni, amire fölmásztak az emberek, ugye itt pont most a menekülésnél, ahol nem kellett, mit tudom én, a Johnéknál ott a Castle black forgatni ott is hatalmas díszletek között, vagy, vagy esetleg nem az, hogy csak pár ember volt a, a színpadon, a, egy-egy ilyen színben, hanem egész hadseregek folyamatosan nagyon sok jelent volt, ahol azt hiszem, hogy rengeteg katona van egyszerre a képen. Igen. Úgyhogy nem ne olcsózzák el ezt a sorozatot az a... Hát nem, tehát így az átlagköltségvetés az egy ilyen 10 millió dollár körül van epizódonként, ami nem kevés. Tehát most, hogyha 10 részből nézzük, akkor az egy 100 millió dollár egy, egy tévésorozatra, ami rengeteg pénz. Tehát hát a... az, az nagyon kemény amúgy. Hát állítólag, hogyha majd kijön a pontos ára, hogy mennyi lesz a, ennek az évadnak az egyes részeinek a, a költsége, akkor gyanús, hogy a a Battle of the Bastards, az ugye a kilencedik rész, az át fogja venni a valakészült legdrágább ö, sorozat epizód ö, címét, ugye a Lostnak nak az első részétől. Igen, mert az valami 5 millió dolog, de nem, nem, nem sok azóta már lenyomták a. Nem, nem, a Lost-nak az első rész az valami 12 millióból forgott. Aha, ja, hát akkor az biztos, hogy le fogják nyomni. Tehát most a trónokarcának az átlaga van az adott egy picivel, és mondták, hogy viszont a kilencedik rész az, az nagyon drága volt. És arra majd ki fogunk térni, hogy miért. Most még a, ja, a, negyedik, résznél még a negyedik résznél vagyunk. Igen, résznél vagyunk. Igen, ugye Denis itt megszerezte a hadsereget, felgyújtotta a, a dotraki vezetőket, ugye a kálokat, ott az összeset, ami létezett. Megint csak ugye megint csak az volt, hogy megint csak saját, tehát nem észsel érte ezt el, hanem azért, Igen. mert rajta nem fog a tűz, és akkor fasza, Mondjuk az király volt, hogy tényleg ott felborítgatta a dolgokat, és akkor így tényleg rázárták utána az ajtót és nem tudtak kimenni, és felgyújtották az egészet. Tehát az látványos volt, meg monumentális volt. És a végén ugye kisétált a, a tűzből, azért az nagyon, és ö, majd még szerintem lesz szó erről, de nem sokat beszélünk róla a zene. Aha. Azoknál jelenteknél, amikor ugye Daenerysnek vannak ilyen jelenetei, tehát amikor először megszülettek a sárkányok, amikor először a rabszolgák fölemelik meg, tehát ezek a nagyon ilyen epik Daenerys- centrikus ilyen részvégek, ezek olyan zseniális dallamos aláfestést kapnak, hogy tényleg hajamat lerakom nekik. Most is úgy tudták felvezetni, hogy a végén, amikor beindult a Kreditsz, akkor megmarad magad, hogy nincs itt a következő rész. <gül> hát igen, tehát a, a, amikor erről van szó, amikor tényleg meg kell mutatni, amikor tényleg szemléletetni kell valamit, kurva jól csinálják. És tényleg igen, ott, én, ott ott volt körülötte, hogy az egész kalasszár, az egész hatalmas nagy csorda, és mindenki egy emberként térdre esett előtte, mert látták, hogy mit tud csinálni, és egy, egy ilyen vezető előtt, hát most nem csak a csöcsről van szó, azért az ilyenek előtt, akiben tényleg lehet látni a hatalmat, és nem csak az, hogy nagy a pofája, hanem nem fog rajta a tűz, tehát ez konkrétan a megváltó itt a helyből, Azelőtt azért tényleg az emberek. Azért ezt egyébként megnézném, hogy itt a, kala, a kalaszaroknál, így hogy van, egy hogy Vazzak, az a picsa felgyújtotta az összes vezetőnket őt követjük, ez az. <gül> hát, hát figyelj, hogyha az a picsat rágyújtja az egészet, és utána kipsétál a, a, a tűzvel, akkor szerintem elhiszik amúgy. Tehát ott amúgy szerintem mindig pár bajban döntik el, hogy ki lesz a, a kemény, meg ott mindig közelharcban nyom, döntötték ezt el. És hogyha valaki az egészet lemészárolja egyedül, annak már lehet, hogy megadják talán azt a hitelt, hogy jó, akkor kapsz egy kis triálidőt, egy hét napot, jó? Az alatt villantasz, és akkor utána, majd, majd meglátjuk, hogy maradunk-e. De, de ja, elég király volt. Ja, meg itt, itt volt ugye a másik kedvenc részünk, vagy nekem a kedvenc részem, Brian és Torbund. Ja, gyerekek! Igen, ami... Gyerekek! Az álompár, tehát a televíziózásban ki nem szarja le a keszőt, meg a mit tudom én milyen sorozatokat, ahol azért izgulnak, hogy mikor jönnek össze Briennek és Torbundnak egy akkora monster fog kell lenni, hogy hihetetlen. Én akarom. Tehát az a, Torbundnak azok a beteg arcai, amiket Brienne-re így, így nekilövel. És ő, ő meg ott védi magát, és szerintem csak azért nem vágtam még hagyat magát, mert a páncért nehéz nevenni. Ez egyértelmű. Tehát, nekem, ne, nekem ez az a csúcspontja, hogy Brian és Tormundnak a kis, kis szemezései. Hát a, a, amilyen pofákat vág a Tormund, azokban jelentek mert, amikor ott van mellett a Brian és így nézi, hát az tényleg és, és most ne, nem tudod, hogy most felszedni akarja, vagy megerőszakolni? Valószínűleg mit a kettő amúgy? Tehát én, én, én, én, én ezt így egyszerre tudom elképzelni. De nagyon remélem, hogy ezek még találkoznak egyszer. Á Há, biztos, hát még jön vissza ugye Brian. Igen. Még ezt... csak most indul el. Tehát ebben a részben van, hogy a végén azt hiszem Sansa elküldi, hogy a Riverlandsből ugye az anyjának a családjától próbáljon hadsereghez szerezni embereket. Ja igen igen igen, igen. igen, igen, igen. Ennek a rész, ebben a, a részben van, van ez. Ez a, a rész. része. De remélem, Brian még találkozik Tormundan, mert szeretném. Én is. Tehát -e -e -e ez nekem a kis kis Kislányos fentezim talán fantáziával, hogy ezeknek össze kell jönnie. Tehát így szoktak ilyenért szur szurkolni, ez kell. Ja. De szerintem ennyi is volt talán a negyedik. Hát ugye rész. Még Little Finger próbálta bolondítani a izét, a, a Jonarinnek a fiát, a Robint. Mondja, Robint, igen, Sweet Robint. És ott egyből a szerencsétlen kapitányra terelte a gyanút hogy csak tudta, hogy mennek, és rajtuk csaptak a boltonok, és egyből próbálja átverni. Ez azért látszik, hogy Littlefinger tudja, hogy mit csinál. Hát na, még mindig ő a legnagyobb játékos egész Királyvár. Vagy, hát most már nem Aztán csak nem. Királyvárban, hanem egész keskenytengeren túl, és innen mindenhol. Tehát uh, essos is, és Westerosban is. Ez a legnagyobb koponya, és az a baj, hogy keveset szerepelt. De... Nem de meg mindig ő a másik kedvenc. Tehát így... Még egy oh, ilyen behind the scenes dolgot tudok mondani, hogy a, a kisújnak ugye szintén a szinkronszínészét el tudtuk kapni, Igen. és ő, ő is mondta, hogy a Széles Tamást, hogy ő is mondta, hogy mindenki mondja, egy mekkora nagy karakter ő, de így édvalonként, év, mit tudom én, bemegy és tíz sort lesz <gül> de nincs több szövege, mert mindig mond egy ilyen menőt a Little Finger, és utána eltűnik két részre. És, és tényleg ennyi, és mégis valahogy felszínen tudják tartani ezt a figurát, tehát alig szerepel olyan amúgy, mint a Daryl, csak azért Darylnél talán egy kicsit szórakoztatóbb szerintem, ugye a Walking Dead-ből, de ja, tehát, amikor ő megjelenik, akkor annak van jelentősége, és ő tényleg mindig próbált a háttérben maradni, és csak akkor lép elő, amikor kell és pont ettől maradt szerintem mindig, val mindig valami kis kakaó a karakterben, ami kell egy ilyen sorozatban és egy ilyen figura mögé. És ke egyébként kell az, hogy legyen valaki figura, akiben látod, hogy még benne van a, a végjátszma. Mert azért mostanában már fogynak rendesen. Tehát a a szerintem a Tywin volt még olyan, aki ugye úgy láttad, hogy, hogy ő elviheti a végéig ezt a játszmát, de ugye már Igen. meghalt. Aztán a ruszboltonban láttam én ugye ugyanezt, de ő is ugye beadta a kulcsot. És Little Finger az, akibe még látom, hogy, hogy lehet valami. Hát mert ő nem hülye, ő nem keveri magát egyáltalán igen. ilyen helyzetekben, ő a tűz közelébe sem megy. Maxim, hogyha nagyon, nagyon, nagyon muszáj, Ugye egyszer már megpróbáltam, amikor ugye a Ketlin-nek el akarta nyerni a szívét, csak ott ugye a párbajban majd nem megölte a, a nednek a testvére. De igen, tehát ő akkor megtanulta, hogy. Ő nem fog harcolni, az nem neki való. Azt rábízza a hülyékre, akiket le tud ebbe manipulálni. És nagyon-nagyon jól is csinálja a, a kisúly yeah. Na, de kb. De, ennyi volt a rész. Ja, most már megyünk az rész. ötödikre. Még próbáltak de, ugye már egyezkedni ott a. A ja, szlapszolgásokkal, de... Hát kötnek egy szar. alkut, amiből igazából igen. nem lesz semmi. De, de ebből ugye majd kés, később meg is lesz ennek a maga eredménye. De hát most már az ötödik rész jön, ugye itt találkozott Sansa, és ugye kisúly, ugye Sansa hogy a, talál, a szabadulása után, úgyhogy hát voltak neki súlyos kérdései hozzá, hogy mégis miért adta hozzá ez az hogy és persze ott kisúly meg ott próbálta kimagyarázni, de igazából ugye tudta, hogyha ott most egy, egy pillanatra is elgyengül kisúly, tehát hogyha ott nem maradt képen, akkor ott azonnal levágatja a Briennel a, a Sansa, és akkor az ott marad, és kész vége van. Uh -huh. És az ennyi lett volna, de, de többféle nagyon tetszett az, hogy azért nak úgy hogy eszébe jutott, hogy azért végig is mi a fasz csinált ez velem? Az azért nagy ez az kisújnak az érdeme az, amit ott gyötrelem, amit ott végig szenvedett Bramsinél. Tehát ez nagy tényleg az ő Igen. hibája. Sőt, csak az ő hibája. És, és, így, ö... és itt látod először szerintem igazán, hogy szanszából végre tényleg egy bedesz valaki lehet. Igen. Aki már, aki már nem lehet átbaszni. Zoli-nak volt egy nagyon szép ilyen mondása a tábor szervezéssel kapcsolatban, hogy már annyi faszszoptunk, hogy már felismerünk egy farkat tehát már már annyiszor szivatták hogy most már fölismeri ha valaki megint keresztbe akar neki tenni igen és, és most már ezen túl nem fogja hagyni inkább hallott szerintem amúgy a test átgázol hogyha arról van szó tehát most már én, el is mondta hogy ezt az egyik epizódban hogy ugye senki nem tud megvédeni senkit mindenki magáért felel és szerintem ő ezt a későbbiekben is elég teljesen gyakorolni fogja Sansa. És ugye itt láttuk ennek az első nyomát. Ö, aztán ugye itt indított el a Múgy Brint-szerintem. Ugye délre, hogy akkor megszerezze hozzá, ugye. Utána a pedig itt indította útnak. Dennerész, hogy Igen. akkor szerezzen magának hogy egy gyógy, gyógymódot, de most ez is, hogy megparancsolom, hogy éljél, hogy keresd meg a gyógyszert. Hát pasza, hát szerencsétlen, hogy is évekbe telt, amíg találtam a szegény Igen, is, egy kis gyógyszert. Elképzelhet, hogy Gyurá elmegy, megtalálja, hogy éljen, és mit, hogy valahol a pöcegödör mélyén döglik meg, mert nem talált lószat sem. Hát valószínűleg az lesz, amúgy, hogy megtalálják valahol holtan a sivatagban. Amúgy erről szerintem Dennerész már nem nagyon fog tudni. Tehát ő, ő már erről nem nagyon fog tudomást szerezni. Bár hát ki tudja, ugye elvileg tényleg a Keskeny tengeren túlon, tehát essos gyógyították meg, talán a Sirint is onnan szereztek valami, valami vajákost, valami hókuszpókot, aki meggyógyította, hogyha jól emlékszem. Igen, hát ugye mi a világ minden pontjáról összegyűjtötték a, az embereket, hogy, hogy meglegyem. És De... talán. Azért talán. tetszett, hogy Daneris végre nem ez az beképzett izé beképzett hogy nem, elárultál, nem. Hanem tényleg el, el, végre elismerte Jorának a lojalitását, hogy tényleg Zsor azért elég sok mindent oda tett az asztalra Danerisért. Hát az komolyan hányszor tette már szerencsétlen a farkát a bár dalát csak azért, hogy segítsen. <gül> szegény Jorán, és ő, ő amúgy a világ másik hőse, tehát ő a friendzone lovaggá hőse, tehát szegény az, amit kiált érte, és Tudja, hogy nem lesz belőle semmi soha az égvilágon, és mégsem adja fel, és mégis nyomja, nyomja tovább. Tehát ő, ő az, a, az, a, az az oszlop, ami szerintem egész Westeroszt és ezt tartja egyszerre. Hogyha ő egyszer megingana, akkor elbukna az egész világ, akkor leoblana a fa, jönnének a mások, minden kiszáradna a tenger, a sárkányok elkezdenének unikornisá változni, nem tudom. Tehát olyan hogy... elképzeleteket remélem, hogy nem hallgatják, vagy hogyha igen, akkor legalább csak szórakoznak rajta, ebben bízom, de ja, most mi történt még ebben a részben? Hát ugye ebben a részben volt az, hogy Bren önmagával elkezdett ugye, nem is tudom, minek hívjuk ezt az tér-idő téridőutazásos lószart, és ugye elment oda, ahol a Night King-ig gyülekeztek. Ott, ott az egész sereg, és de ugye a Night King látta, és, és meg, meg is érintette. érintette és ott maradt rajta ugye a kéznyom, plusz szerintem itt volt le lelepezve, hogy hogy keletkeztek igen. a mások is. Igen, igen, igen. Meg ugye az a, az a fura szimbólum, ez az örvénylő szimbólum, amit ugye már láttunk korábban is, amikor ugye testekből rakták ki talán, meg kövekből rakták mm -hmm. ki, és ugye most láttuk ezt, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen oltár volt még az erdő gyermekeinek, és ugye ők teremtették a másokat azért, hogy az emberek ellen harcoljanak. Mondosan. Tehát ugye talán sárkányüveget szúrtak ugye a szívükbe, és talán pont a Night Kingnek nek a, a keletkezését láttuk akkor, tehát az, é, a, az ő, ő origin story volt ez. És nagyon érdekes volt az, hogy ugye akkor tulajdonképpen a mások azok nem is gonoszak, tehát ők csak a dolgukat teszik, ők mennek az emberek világa felé, és el akarják puszítani, tehát ők be akarják ugye, teljesíteni a céljukat, ők mm. ezért lettek teremtve, hogy elpusztítsák az embereket, még az erdőgyermekeinek a, az akaratának megfelelően. És ugye ez valószínűleg ezt már nem lehet őket átprogramozni, tehát ez már nem úgy működik, hogy mint egy operációs rendszerbe hogy akkor a rendjük, hanem ezek akkor mennek, és addig mennek, amíg meg nem oldják. Tehát ez olyan, mint Jorának a szerelme. Ez olyan, olyan megállíthatatlan erő. És ez hát, például azt egy nagyon érdekes kis adalék volt hozzá. Tehát Brennel elbasztotta, úgyhogy. Hát, ja. Itt, ugye emiatt tudták meg a Night Kingék, hogy hol vannak. Igen, nem védte őket a, a fa gyökere, vagy én nem is tudom ott mi volt a, a lényeg, és megindultak feléjük. Úgyhogy itt kell egy gyorsan feltölteni Bren a, nem tudom, a 3i a frissítést, hogy gyorsan Há, na, na, Nagyon epic update-et kapott, szerintem ez már dlc nek is számítottam <laughs> úgy. És igen, tehát ez volt az a részt, tehát egy rettenetesen izmos epizódról beszélünk, voltak már sokkoló dolgok a trónok arcában. Tehát tényleg elég csak ugye a Vörös gondolni, Oberin halálára, de ennyire szomorú elkeseredettséget én nagy szerintem még nem éreztem a sorozatnál, mint ennél. Ugye ez volt a The Door című epizód, Igen. és Ugye itt, itt kaptuk meg Hódornak az origin sztoriát is, és ugye nagyon jó meg volt rendezve ez az epizód is. Tehát a horror fentezinek, na, nagyon ritkán tesznek horrort egy fentezibe. De itt ez a, ez a World War Z is jellegű horrolt, amit elővettek már a Heart uh -huh. is, itt is ugye visszavettek, és tényleg ott ömlik az, az, az a iszonyatos mennyiségű hullás. És ez és, és tényleg nem állnak meg, azok mennek, hallod, és bemennek minden egyes kis nyíláson, amit el tudsz képzelni, azok bejutnak oda, tényleg mint a sáskák, mint a rovarok. És rettenetesen feszülten és hangulatosan volt megcsinálva. És ugye megérkezett ott a Night King, ott tényleg az erdőgyermekei, azok próbálták ott az utolsó erejükkel is védeni Brent, miközben ő ugye tényleg megkapta ott a kis, kis DLC-jét, és ugye nem is akart onnan kitörni, de közben Mira is totál be volt torzulva, hogy tényleg azért innen el kellene menekülni, és közben ugye láttuk azt, hogy, hogy Brent látja ugye az ifjú hódort, és Ugye a transzban, ahogy próbálják, onnan kivon szólni. Valószínűleg ugye ezért is akarják bent elkapni, mert akkor ezek szerint hogy tudja manipulálni a múltat. Tehát hát, valami bizonyos. Én, én azt tudom, én amúgy azt gondolom, mert ugye a net is valamit érzékelt hmm. abban a flashbackben, a Brennek a jelenlétéből, tehát szerintem, hogy ebből még később kihoznak valamit, de én azt tudom elképzelni amúgy, hogy ő már ezt egyszer megtette, tehát így valószínűleg Igen. nem is, tu nem is tudna, nem tudna változtatni a múlton. A múlt visszemegyés... már benne van a, a Igen. jelenben. Vagy a Igen, az önbeteljesítő Igen. időutazás, tehát ugye itt, itt ugye nem is tudnak ugye, paradoxont létrehozni, mert ugye ez té tényleg önmagát generálja Igen. az időutazás. És ez például nagyon tetszett, hogy akkor végül is Brenn Saját egy életcélt adott annak a szerencsétlen Hódornak, és tényleg ő ezért élt, ezt tudta csak mondogatni, szerencsétlen, hogy holddor, holddor. És. Tehát az annyira kegyetlen volt. hogy... Teljesen szívemarkoló volt. Igen, és tényleg, ahogy a, a Mira ott, ugye, húzta ki a, a Brent és közben kiabált hátul, ho, hátra Hódornak, hogy holddor, és az, amikor kimondta másodszorra, leesett nekem a, a uh -huh. dolog. Tehát én belém, akkor csapott belém, hogy Baz, meg innen van a neve. Innen van, és tényleg, ahogy így egyre gyorsabban mondogatja, mondogatja, és egyszer csak így összefolynak a szavak, és már csak hódor marad belőle. És a, egyébként a hódornak a, a halálában az a leg, nem tudom, keményebb, vagy leggyilkosabb, hogy, hogy a hodor volt tényleg az, a, az annyira jámbort teremtés, aki tényleg csak segített mindig, és és egy rossz gondolata nem volt, hát nem volt sok gondolata szegénynek, de az, hogy ő neki, megláttuk, hogy az ő útja hova vezetett. Hát az... Mert te, tényleg szegény, egy eszköz volt végig, de végre láttuk azt, hogy, hogy mi is volt az ő célja, hogy, mm -hmm. hogy mire ment ki ez az egész, és tényleg ez, ez már tényleg a legelejétől ugye ki volt találva, ezt a márti még 95-ben kitalálta, amikor itt ugye a, a, a hódornak ezt a nevet adta, és amikor tényleg összeér, amikor, amikor megkapjuk a pay ot itt is csak. Mm -hmm. Tehát az eddig építkezést, hogy még mindenki gondolkozott, mi a szarért hívják hódornak? Semmi értelme nincsen. És ugye azóta már Mémé is vált ez a dolog, de utána a szerencsétlen hódora, hogy ott ordibálja, hogy hódor, hódor, és, és közben ott szedik szét szerencsétlent, és látott, hogy szegény ezért élt. Ez volt az egyetlen egy életcélja neki hogy ezt egyszer elvégezze, és ezzel megmentse Brenéket. Uh -huh. Ez egy annyira drámai és torokszorító, szívszorító pillanat volt, hogy én nagyon ritkán voltam ennyire szomorú sorozat miatt. És még csak az ötödik résznél tartunk. Igen, és, és tényleg ez is ilyen trónokarcas dolog, hogy ugye megint csak berakják így az igazi, nagy drámai dolgot így az évad közepére, és kurva jól működött. Tényleg, tehát Igen. le a kalappal előttük, hogy... hogy hogy még most is, nem tudom már, ez volt ugye az 55. epizódja a sorozatnak, és még most is tudnak ilyet beletenni. Hmm. És minden nem, a készítőknek. Nem 65 Hát igazából. Nem 55. Ha... Ja, 10 részes vagyok. Igen, igen. igen. <gül> <gül> Könnyű számolni, valóban. Ja. Így, így azért jó, hogyha mindegyik tíz epizódos, majd mi lesz később, a tényleg elvileg rövidebb évadok jönnek. De ö, tényleg ugye meghaltak az utolsó eldő gyermekei is, tehát ugye... Ott meghalt mag... ugye a izé is, a... A Free is, is. Ja, igen, ugye... A Free is meghalt, maradt Mira és Bren. Igen, és ugye tehát most már Bren tényleg most már csak akkor így nézelődni tud a világban, mert most már a farkast irányítani nem tud most már, csak a... A is irányítani. Igen, tehát most már csak a szellemnek él talán a... Igen. Vagy a szellem él ugye egyedül a John-nak a farkasa. Vagy őt tényleg nem is láttuk mostanám. Hát elvileg még él ugye Áriának a farkasa valahol, ha, hát, azt nem hiszem, hogy megtalálják. Vagy Maximum Brenn fogja megtalálni. Hát ugye, ő hívja hát, magához. Hallottam, ugye, olvastam fórumokon, hogy ugye a könyvekbe, ugye az összes tárgyereknek álmai vannak, ahogy a, a farkasukba álmodnak. És ugye Ária, Neymária, vagy hogy a francba hívják ezt a farkast, álmodja, ugye, hogy a, valahol ott az erdőkben szaladgál, és farkas, hordákat gyűjt magakör, és így vadász, meg mit tudom én. Hát ja, elvileg a sztárkok azok ilyen zöld látok, hogy milyen fasz van velük, Igen. hogyha jól emlékszem, vagy vargok, vargok, szerintem inkább vargok, és ja, de nem tudom, hogy ezt még később előveszik, én nyilván Brennek most kell, hogy fog egy farkas, meg nem tudom, de itt Leked. is csak igen, megint csak meglátjuk. De ugye itt is volt a Night King action, és ez kurva jó volt megint csak. Tehát alig várom hogy a következő évadban is legyen ilyen Night King action, mm -hmm. hogy egyszer csak felbukkanjon, mert ez, is, ez meg az, a, az az erő, ami úgy mindenem végig söprés és eltakarítja, ugye pont ahogy ugye a célja is megadta mm -hmm. neki. És ha jól emlékszem, talán ez volt az első rész, ahol ö, ugye Áriának végre újra elindul valamennyire a története, Igen. hogy ö, ugye elküldik arra, hogy valakit likvidáljon, és megkapja a questet. Igen, megkapja a festet, és ugye nézi végig a, azt a színházi előadást. A, hát gyakorlatilag a, a családjával, ami történ, meg ami történik ugye Királyvárban, King's Landingem. hogy ugye az apját ugye minek is árulónak elkönyvelik, ja. az, hogy ugye meghal Joffrey, az, hogy ugye tyrion sziterárulónak elkönyvelik gyakorlatilag, és hogy ugye ez az egészet, ami a családjában történt, és hogy ezt most látja, hogy kik, hogy a világ ezt hogy, hogy élte meg, vagy hogy mit kapott meg belőle. Hogy ők nem tudják soha, hogy Nestárk a végsőkig becsületes volt, és hogy igazság semmi rosszat nem tett. Uh -huh. És azért neki ez egy, nem tudom, egy ilyen elég nagy nem tudom, ütés lehetett Uh, tehát amúgy abba gondolj bele, hogy szerencsétlen megint csak a közönségben nézte végig azt, ahogy lefejezik az apját. Igen. Pont úgy, mint az első évadban amúgy. Tehát ez, ez amúgy tényleg eléggé nagy gyomros lehetett neki, és szerintem amúgy itt kezdett el a felé elindulni, ahova ugye az évad végére eljutott. Tehát itt, itt kezdett el ellépni onnan ami ar arra az útról, amin eddig járt. Vagy akkor lehet, hogy nem az lesz neki az igazi, hogy ő arc nélküli manus legyen, hanem akkor inkább megmarad a Starknak, és inkább felhasználja azt, amit eddig tanult. Mm -hmm. Na, de nem tudom, mi volt még az epizódban. Hát a végén ugye láttuk, hogy Drogonra fölmászik Daenerys, és nyom egy ilyen nagyon impozáns motivációs, euh, motivációs beszédet. beszédet, igen, a, a dotraki hordának, hogy vele együtt csatázzanak meg mm -hmm. euh, nem tudom, mi volt még. Várjál, most itt közben nyomozok, hogy most még az ötödik részről beszélünk, vagy a hatodikról? Ö, még az az ötödik rész volt. Ja, hát akkor szerintem azt már kivégeztük. Tehát Igen. itt, itt ebben már Vé más nem nagyon... nem, az már a következő rész volt, igazad van. Igen, tehát ugye Igen. hát akkor, menjünk, akkor menjünk, a hatodikra. menjünk a hatodikra. Ugye hát itt volt itt folytatódott ugye Brenéknek a története, ugye visszatért egy nagy régi karakter, akit a, én azt hittem, hogy a könyvből nem fognak előrántani, de hát igazából ő a Colet ugye a könyvben még nem derült ki, hogy ki ő, de ugye ezt után elmondták a sorozat készítők, hogy ez valóban ez a könyvben van átemelve, ugye Benjamin bácsi visszatért, Igen. aki még ugye az első évad elején tűnt el. Hogyha Igen, hát, talán A második részben, amikor ugye odaértek a, a falhoz és el, ál, elment a a felderíteni. Igen, felderíteni valami rosszuságot. és ő ugye eltűnt, és ugye itt ugye megmenti ugye a Brenéket, és utána végül is lellepezik. Én, ugye csak a rész végén vette le a maszkot, de én már az elején biztos voltam benne, hogy ez ő, mert a szemét felismertem valamiért Aha. az szemésznek. Tehát nincsen egy olyan jellegzetes arca, de, de a szeméről láttam, hogy na basszus, itt van Benjen bácsi. És végre visszatért és fuck yeah! Végig csak élnek sztárkok, vagyis hát nagyjából élnek. Most ő már ugye elvileg más, tehát ugye ő még így az értelmesebb mások közé tartozik. Tehát ugye már ő sem élő, hogyha jól emlékszem. Hát ő ilyen fél úton, igen. Ja, ja tehát ez a, ez a fél halott. Nem az a John féle fél halott, hanem egy kicsit igen. halottabb, de az annyira nem halott, mint mondjuk a Night King. Szerintem, én egyébként ez a ez annyit írtam föl, miután megnéztem, hogy Abszolút nem történik semmi. Tehát annyit látunk, ugye, hogy Arya nem öli meg a, a színésznőt, és hát Dania a sárkányával, meg megláttuk Benjent, és nem is tudom, volt bármi más? Hát, hát még ugye itt a King's Landingbe ment a faszverés, hogy akkor Cersei és Jamie ott próbálja valaki kitúrantani a High sparrow de hát ugye nem jártak sok sikerrel. És amúgy ebben a részben volt az, hogy szem hazatért. Igen, <laughs> tehát, a, ja, amúgy ebben a részben volt, de ez teljesen lényegtelen. Minden. Tehát, az mindegy, szerintem azért a hallgatók, akik már eddig eljutottak, azok tudják, hogy hol járunk, nagyjából. De azon kívül, tehát ez egy eléggé eseménytelen és málmas epizód volt, tehát erről nem is ne lehet csak mindent beszélni. ilyen nagyon építkezős epizód volt. Igen. Ugye, azt hiszem ebben a részben küldték el Jamie-t, hogy Igen. menjen el, segítsen a, a fréjeknek a Riverrant Zúgót visszafoglalni. Igen, visszafoglalni a fist től Igen. És tényleg ilyen. Sze... Jaj, de egyébként, ha emlékszel, ugye ebből a részbe Jimmy-t nemcsak elküldték, hogy szerezze vissza Riverrant, hanem őt ugye menesztették. Igen. Mint a Kingsguardnak a legfőbb, nem tudom kicsodája. És hogy elvileg ed eddig csak kétszer történt meg úgy egy Barry és most Jamie-vel. És mind a kettő alkalommal, úgyhogy hát balzen, hát ez köcsökség. Igen. <gül> hát mert megint Jamie az nem is érdemelte meg, de viszont a karakternek meg kellett ez, hogy kicsit kimozduljon onnan, és akkor kicsit így, így szerszelynek a kalodájából egy kicsit kiszabadíthassa a nyakát, szerencsétlen, és akkor talán utána tud érvényesülni máshol, de ja, ez, erre azért szükség volt valahol, szerintem. Yeah. De ja, ja, várjám, ez a hatodik még. részről beszélünk még mindig, igaz? Igen. Ja, igen, hát itt volt ugye az, hogy a, a Tomen végül behódolt, ugye. A, a hitnek ugye új páncélt készítettek ott a királytestőségnek. Hát csak tudod, ott felvonultak ott hadseregekkel, hogy ahogy akkor levágják a picsával az, az összes verebet, és akkor ő, utána mehetnek, ahova látnak, de ugye végül ugye ez volt a végső döfés nekik, hogy egy Tomen ott kivonult, ugye... Jaj. Mint a, mint a hetek szolgálja, és amikor így Olena így végignézett ott így a tömegen és így mondta, hogy hát most az van gyerekek, hogy kurvára vesztettünk. <gül> és annyira jól összegezte az egészet, <gül> hogy, hogy, hogy té tényleg itt ezt bebukták, és onnan már nincsen tovább. Mert ugye, hogyha a Tomán itt be van hódolva ugye a verebeknek, innen utána nem tudják azt kirobbantani. Ez az nincs visszalépés, hát az itt emberek van. már látták, innentől kezdve hogyha visszalép, az még nagyobb szar. Igen. Hogyha megpróbálnám visszalépni, de hát jel, ugye nem volt szó, de ettől függetlenül ez egy annyira ilyen... Hát, ja, ez csak ilyen kis, kis mutogatónak volt. jó Igen. volt. Ez inkább a mutogatodának volt jó. Igen. De ját akkor menjünk tovább. tovább a hetedik, a hetedik részhez, aminek az első jelenete. Hú. Na? Hát azért nem, szerintem erre elég sokan vártak, nem? Vagy nem? De nem Igen. Igen. A hetedik rész, amikor is visszatért valaki. Visszatért Plusz... az öreg Sándor. Vissz... A Sándor visszatért. Sándoruk visszatért. Végre. Nagy Sándor a hódító visszatért, és hát öhm, ugye a könyvben is lehetett erre is szintén lehetett számítani, bár ott nem derült ki amúgy, hogy ő a vérebb, csak annyi volt, hogy van egy sírásó, akinek be van égve a fél arca, és igazából csak ennyi említés szintjén volt a dolog. Itt viszont hát, ugye nem lehet ennyire rejtélyeskedni, megmutatták, hogy még mindig él a vérebb, és nagy nehezen túlélte a dolgot, plusz ugye itt egy komolyabb színész, ugye behívtak vendégszerepen, én mondjuk azt hiszem, hogy az ilyen megsénelnél egy picit többet fog szerepelni, mm. tehát azért, hogy nem egy ilyen kis gyenge arc, hogy akkor csak ennyit szerepeljen, hanem akkor már egy kicsit állandóbb szereplőre behívják, de nem. Eddig tartott a szerepe, de nagyon érdekes volt az, hogy ahogy a, a vérebit megváltozott, tehát tényleg ő is így a hit felé kezdett el fordulni, pont úgy amúgy, mint Tommen, csak ugye teljesen más szemszögből, tehát ő hálami, hálából fordult hozzájuk, hogy tényleg ő, őre már csak a halál várt, és mégis a az ims karakter segített, neki befogadta, tudta, hogy ki ő. Mm -hmm. Tehát tudta, hogy ő a vérebb, és mégsem várt el tőle semmit, mégsem adta már atát senkinek. Egyszerűen csak testvérként kezelte, egy normál emberként kezelte, amit szerintem nagyon régen kapott meg. Igen, és ez az, ami, ami végre felélesztette azt a lehetőséget, hogy lehet, lehet hogy lesz Clegane-ból. de szerintem most már kibeszéltünk, mert, mert tudjuk, hogy, hogy nem lesz. Ugye, de most már a tudja, hogy mi lesz, de ugye volt egy olyan elmélet, hogy uh, ugye a Grave Digger az a, az a Hound, Sándor, igen. és hogy uh, amikor arra kerül a sor, hogy szerszejt uh, ugye uh, meg akarják vádolni, trial akkor trial yeah. by combat lesz, és ugye ő Gregort választja a hegyet, és, és erre a hit pedig Sándor a, a, a hit pedig valóban előkeríti az öreg Sándorunkat, és a két testvér egymásnak fog esni, és ez lesz a klegénból, amivel nem lesz semmi. Á, hát hallod, atta, azt a masszív erekciót nem bírta volnál a világ, ahogy hát, ezek így. egymásnak esnek. Tehát az, a, az, az már pornó kategória lett volna a gyönyör, gyönyör mértékét nézve, hogyha ezek egymásnak esnek. És ez, ez annyira az orra volt mindenkinek, hogy ezt egyszerűen nem lehetett megadni nekünk. Tehát az annyira nyilvánvaló volt, hogy már az sértő lett volna, hogyha megadják. Igen. Szerintem. És én is szerettem volna, én is ebben hogy ott elindul, és akkor szétkúrú mindenkit a picsába, főleg az, amikor ugye a végén láttuk, hogy ugye lemészároltak mindenkit, és felakasztották azt a szerencsétlent. És ott így visszafordul a, a Uh, Sándor, és így átmegy Dexterbe, és elindul egy baltával, és szétcsap mindenkit, átmegy a favágóba. Hú, ez nagyon kellett volna, de mindegy, majd akkor erre még tovább megyünk. ez kapunk de, majd a következő részbe. Igen, igen erre tovább megyünk mindjárt. Meg hát ugye itt volt egy másik nagy közönség kedvenc, a Lady Mormont. A kislány. Ja, igen A Mormont kislány. Baszki. tehát Ez a kislány szerintem összesen tíz mondatot beszélt az egész évadban, de egy akkora közönség kedvenc lett belőle láttam, is egy ilyen mémet vele, hogy, hogy, a, hogy a, a Liana Mor mondtott, már csak azért el fogom vinni minden tárgyalásra, hogy a töröket szúrjon a szemével, és helyre ott a picsába, mert annyira jó ez a gyerek. Tehát, hogy tényleg a kislánynak nagyon jól áll tehát a színésznek, nagyon jók a szövegei neki úgy szintén, és, és az, amikor így így ugye beszélgetnek ott szanszával, és akkor így kezdődik hogy jó, akkor adok nektek katonákat. Mennyit? 62-t? És így... Igen. Áh, De mind, minden a... mormon harcos tízzel ér fel. Igen, tehát így ez a láttam az is, hogy ilyen 300 plakátot csináltak a, a, a mormont katonáknak, tehát tényleg annyira beindult a mémgyár erre a kislájra, és tényleg úgy, kelet már egy ilyen, nem egy ilyen vén vénfaszokkal van tele az egész, mint amúgy ugye később ugye felbukkant a, a fekete hal, meg a boldörfé, beraktak ide egy kisgyereket, aki így így egy tekintetével mindenkit helyre utasít, És mindenki elkussol a környékét. Tehát amikor ott a mester is ott próbált neki magyarázni, és akkor ő pedig irámutatott, hogy kussolj! Én tudom, <gül> tudom, tudom, tudom, hogy mit kell csinálni. De, de ezért ez egy nagyon nagy húzás volt amúgy tőlük, és ugye a könyvben azt hiszem ez egy öregasszony volt talán. Mm. Tehát ez a karakter egy öregasszony volt, és akkor itt pedig csináltok belőle egy gyereket. Pont sokkal annyi, sokkal pont, pont csináltak egy ilyen nagyon jó kontrasztot, ami megint csak hozzáadott a sorozathoz, és ezért így van egy ilyen fanelmélet is amúgy, hogy ez a kislány meg a Tormundnak. Igen, a ezt én is hallottam, ugye a Tormundról van az a ilyen mond a könyvben, hogy Tormund egy medvét is megfektetett. De igen, hát, egy úgy, igen, egy síbert megrántott a Torm. Igen. Pár, pár éve ezelőtt. És hogy az anyját nevezték úgy a, a, a Liana mormonnak, hogy őt nevezték síbernek. Igen mert ugye a mormont ugye az a medvék, és akkor ő volt a síber, és akkor mi van, hogyha a Tormund rántotta meg valamikor, amikor így portjázott. És az hogy hihetőbb is lenne, mint egy, egy igazi négy alatt ott megrántott volna, de ez most nem tenni hozzá sokat a történethez, meg nem hiszem, hogy lenne nagy összeborulás, de azért hát úgy, úgy lenne rá, legalább, hogy magyarázat lenne arra, hogy mitől ekkora art ez a kisgyerek. Hát figyelj azért, a, a, az öreg mormont az egy elég karakteres faszi volt. Mondjuk, az is igaz. A vérében ott van a, a keménység. <gül> és akkor még most a Tormundéval bekeveredne, az, az, az, ez neki kéne a bastrólra ülni és kész. Ez ennyi, ez ennyi. És te, no, no nem szerepelt csak a gyerek, de a, amit szerepelt, az rohadt jó volt. Igen. És tényleg, utána, ugye, Sunshine-ek még ott próbálkoztak pár helyen, ugye, nagyrészt falakba ütköztek, tehát, ugye, nem nagyon mernek itt az emberek még szembeszállni Remsziékkel, hogy mert azért Mégis csak félemben tartja az embereket, és azért az egy elég erős, motivációs erő, hogyha arról van szó. De van a ég... népségtől megkapták a vunvun votot, hát, úgyhogy... Igen, igen, de Wun -Wun az pont elég lesz hozzá. Igen. <laughs> és uh, igen, tehát ugye szanszájuk, hogy egy próbálkoztak, akkor ugye visszatért a, a Hound, és, és, és, és... Hát ugye ja, végre ját... a Bront. Ja igen, tényleg Bront visszatért, tényleg Bront visszatért, és... Imádjuk. Jamie visszahívta a harcba. És az is egy zseniális beszélgetés volt, amikor ugye Bron, ugye, mit tudom, beszélgetnek Jamie-vel, és Jamie a végén mondja, hogy el akarja kezdeni mondani, hogy a leniszterek mindig kifizetik a tartozásokat, és félbeszakítja, hogy ne, ne ezzel ne idegesítse. De ebből már elég már volt egyszer. egyszer. Ebből többet nem kérek, és amúgy azért, mert ugye ez. ez... Az évadban egy nyolc részt írt ugye, a két ugye a Benioff és a D.B. és ezt a kettőt viszont azt hiszem, ezt meg a következőt pedig a Brian Cogman. És látszott is rajta, tehát ezekben voltak a legjobb párbeszédek. Ezekben az epizódokban voltak a legjobb szövegek. A A legjobb párbeszédek? Várjál, a következő mi volt? Ja, az már? Az a nyolcadik volt? Az a nyolcadik már. Na várjál. Akkor lehet, hogy az előző volt, a hatodik és a hetedik volt talán. Lehet. A Brian Coghman, tehát ezekben voltak a legjobb szövegek talán. Igen. Tehát ezeket amúgy észre is lehet venni, plusz, tehát itt már megérkeztek, és ugye itt voltak a falnál, itt ugye itt dumálgattak is ugye már a, a fekete hallal, itt ugye megmutatták már, hogy ki is ő, mi is ő. Szerintem őt eddig amúgy korábban nem láttuk, én nem vagyok benne biztos, hogy találkoztunk a, korábban. Mert találkoztunk vele, amikor először ugye ban voltak a kathleen még, és találkoztak, ja, amikor a kathleen az apját temették, és a, a Blackfish volt az, aki ugye belőtte a, a nyilvesszőt. Ja, hát igen. Mert, igen. Mert Edmur, Edmur az ott, azért bal faszfolt, és akkor jött a Blackfish, fogta, csukk, belőtte, kész, és így hátra se nézett, hogy belejére elsétált. Mert hát, cool guys don't look at explosions, mint ismerj. Pont ezt akartam mondani amúgy. És annyira vártam egyébként, hogy ő vissza fog térni. Tehát ő egy Na, megint eltűntél? Jaj, Sirin eltűnt megint. Addig kedves hallgatók várunk rá, hogy Sirin visszatérjen, itt vagy? Visszatértem. Na, zsír, mondhatod? Csak. Igen, hogy annyira vártam Annyira vártam, hogy Blackfish visszatérjen, annyira egy hypot karakter volt, hogy, hogy veterán, hogy ő is ez a no bullshit, tehát, tehát senki nem tudja hülyére venni. Ez hát egyik legnagyobb lát. hadvezér ott. Igen, A leg, egyik talán. legnagyobb hadvezér Westerosba, és hogy vissza fog térni, és tényleg Jamievel fog majd akkor összetűzésbe kerülni, ugye Riverrun miatt. <gül> ott a szerencsétlen Freak, az nem is tudom, egy bohóc komédia volt, amit ott lerendeztek. Hát, az, az direkt arra volt, hogy lássuk, hogy azért a fréjek azok csak néha jól helyezkednek, de amúgy annyira kibaszott ostobák, tehát, hogy azt tanítani Mint kellene. Hát az, Hát az a föld inkább az sár, nem tudom, amiben beleszarnak és összekeverik körülbelül, azt kell elképzelni. És szörnyen ostobák, és ugye itt még nem ért véget az ostrom ebben az epizódban talán. Az a következőben ért véget. Igen. Szerintem. Igen, ja. a következőben. következőben. Ja. Úgyhogy szerintem volt itt még valami, amiről. Ja, meg Szansa, ugye, levelét megírta, ugye, itt az volt a kérdés, ugye, hogy honnan fognak hadsereget szerezni. Elküldte itt most, ugye, szerintem mindenki tudta, egy kis írja. Tehát tőle fog segítséget kérni, és nem, nem is mondta ezt el amúgy szerintem Johnnak, tehát ugye úton nem sokan fogadnak el segítséget. Meg egyébként a következő részeknél elfelejtettük mondani, ugye, hogy a Ramsz írt egy ilyen nagyon elmés levelet, hogy így basszom meg, lesznek merve, izé, gyertek ide az anyátokat is elintézem, ilyen, izé, ilyen, ilyen süttyó, nem tudom, ultra froci, foci drucker szinten így írt egy levelet, hogy akkor most gyertek ide, és igazából gyertek, meghallja a lábam elé, mert ennyit értek. Igen. Tehát ez... Ezután indultak el nagyon keresni a dolgokat, és innen tudták meg ugye, hogy ott van a is. Igen, igen, tehát ugye itt megkapták róla a levelet, és ugye Sansa itt kérte a segítséget. És hát később időt, meg is kapta. Persze, hogy igen. nem kapta. De ja, és akkor megyünk én... Utolsó igen? dolog, ami ebben a részben történt, amit nem kéne átúrni, bár a sorozat is gyakorlatilag átugrott a végül, az az, hogy a rész végén ugye leszúrták Ariát. Ja, igen. Fú, ez az ariat ez volt az egyik pontja. De, De És mindenki... nem is értettem, hogy ez bazd meg vadásznak rá. Tehát tudja, igen. hogy vadásznak rá, és tudja, hogy arc nélküliek, tehát igen. kurvára félni kell mindenkitől, és ezek így odafordul egy öreg asszony vasolyokba, és így csodálkozik, hogy meglékelik. De, és, és az, hogy az internet mindent próbált összeszedni, az összes teóriát, hogy ennyire faszul nem írhatták meg ezt a jelenet sort, és hogy itt olyan háttértörténetek vannak, hogy az nem is aria volt, hanem zsakán, és ezzel tanította izét, azt a, a wifi ot a nőt, a női ment, meg hogy hogy nem is ja, sor, hogy, hogy az a fejében létezik, ilyen harcosok klubjás. igen, a harcosok klubja az egész csak álmodva volt, meg hogy nem, lehet, hogy megszúrták, de majd a következő részben jön Szírió Forel. ugye az első évadból majd most visszatér a Ariának a, a tánctanára, és uh, majd most ő fogja majd megmenteni, és akkor így lesz ennek értelme, és, és lépjünk akkor tovább a következő rész, és essünk nagyon gyorsan túl a nyolcadik részre, mert az egy katasztrófa volt. Az egyetlen jó ezt. jelenet, az szerintem az volt, amikor ugye serszei ami benne is volt a trailerben, hogy felajánlják neki, hogy, hogy Ö, ugye békésen is eljöhet, vagy ö, választ, választja a konfrontációt, a violence-t, a, és ugye ott mondja, hogy I choose violence. És, és utána láttuk, de hogy betorzul a Gregor, de igen, az... szar. És széttépi valakinek a fejét. Ez annyira kurva jó volt, hogy tényleg ott neki esik az a kis, kis, kis verép kis szar, hírjó. és elkezdi ott ütni a verét, és így se veszi, aztán így, az, így szétszeri az egész arcát. A, az, hogy King Kongos a, a, azt hiszem, abban volt ezt, hogy így a t-rexnek így az arcát. Pont ugyanúgy megcsinálták, és így annyira, tetszett, az üdvően mindenki beszart, és így csak néztek rá, hogy oké, okay, azért így a hetekettől nem védenek meg, mert a szarok vagyunk egy kicsit. Bocsánat, egyébként egy kis hangzavar van, csak van nálam itt egy egy hetes kis cica, akinek van egy csilingerő szuconyakába, és éppen be akar mászni a pofánba. úgyhogy. Én eddig nem is hallottam amúgy. O, oké, akkor jó. De most már, hogy felhívtam, akkor figyelet, most már figyelni fogom amúgy. Most már nem fog, mert levettem róla a csengőt, úgyhogy ja. most már csak itt játszik körülöttem. Szerkarom. Arra vigyáznom. Szerkarom? <gül> Na, jó van. Megyünk tovább. Mi volt itt még? Ja igen, a, a Véreb, ugye találkozott itt a Brotherhood-dal, ugye a a Brotherhood Without Banners, Igen. hogy fordították, ők azok, akik a Beric Dondarion, meg a Igen. hát a, a, a két, halhatatlan csávok, nem tudom hányszor levágott, az annyira jó szövegek voltak vele, hogy igazából mindenki meghal, ezt itt kivéve, De azért az annyira tetszettek ezek a kis kiutalásokra, hogy azért... Meg amikor most ugye elkezdett a Hound a üzletelni ott a halálukra azoknak, hogy ja, hányat tölhet eh, meg, és akkor mondja, hogy megkap... Na, Siri megint elhallgatott. Mindjárt visszatér. Mindjárt. Na! Na, itt vagy. Ugye, hogy te elkezdett üzletelni a halálukra, hogy hagyd kapjon már meg kettőt, és oda megy, hogy jó, akkor kettőt megkap, és akkor oda akar menni a, a baltába, hogy hát. és, és akkor megállítják. hogy ez nem így megy, mi azért nem vagyunk ennyire barbárok, fel kell lakasztani. És ott elkezdett üzé, üzletelni, hogy na azért mégis, hogy létszíves, meg mit tudom. Csak egyet, hogy belezzek már Igen. ki a Egyet létszíves. Ezt nem csonkítani akart, nem? Tehát levágni valami Igen. Éget, talán, és akkor így utána, De nem, nem, felakasztjuk, nem, nem bizniszelünk. Tehát ez, tényleg olyan, mint hogy ilyen aukció lettek volna. Egy kicsit komikus volt, de illettem úgy amúgy a vére. Volt. Csak de az, hogy ez is egy ilyen, mit tudom én, egy öt perc volt az egy órás részből, és a nagyobb részét azzal töltöttük, hogy ugye Ária eljutott a, a, a, a színésznőhöz, hogy ő ott majd beköti a sebeit, és 5 perc alatt jobban lesz és ez meg is történt. Aztán utána megérkezett a Terminátrix, és elkezdtek menekülni. Hát, hát annyira olcsó volt, de tényleg arra hasonlított, amikor a Terminátor üldöz valakit, ilyen lassan megy, és így kijön az ajtó, és így körbenéz, és de nem megy tovább lassan, és valahogy utoléri. És közben szól a zene, hogy tütün-tütün-tütün. Hát szinte, én szinte hallottam a fülemben azt a tüdünk, tütün tüdünk. Annyira komikus volt az egész. Szerakonort ott lesprintelik amúgy. És basszus amúgy tényleg, tehát Emilia Clark, meg ugye ott ott volt egy Szerecon. pár várossal amúgy. Tényleg. Igen. Egy kontinensen voltak, ráadásul. Lehet, hogy tényleg elnézték így a neveket, és nem is Ariára vadáztak, de... Hát. Hát ez gázis volt, hogy te most elmegy ez a szerencsétlen Arya oda, és akkor így nem gondolja, hogy nem találják meg. Tehát ezek profi gyilkosok, ezek ebből élnek, hogy, hogy mindenkit megtalálnak, és így nem féltette az életét, vagy valami? Vagy nem, nem, nem. szólt inkább a színésznek, hogy figyelj, hogy fosni kéne, mert vadásznak ránk. De Annyira nem bután van, volt ez az egész szám megcsinálva. Tehát amit egyébként el akartak ott érni, hogy Aryát betalítják ilyen lesz mennek, aki mindenkit el tud menni, és le tud gyakni. Hát és, és ezt szerintem annyi másféle módon elérhették volna anélkül, hogy ezt az ilyen arcpirító ilyen üldözés jelenet meg nem is tudom hát ott az egész ilyen lesz mennek az volt a, az egész hogy, hogy senkik, tehát ők senkik nincsenek érzéseik, nem kötődnek semmihez, ők csak Nem állnak bosszút. Igen, nem állnak bosszút erre pedig itt van ez a nő, ez a faceless woman, nem tudom kicsoda. Wife aki meg Igen, Wife, aki, aki meg ennek a teljes ellentéte is, és akkor miért Ariával csesztettek, hogy akkor te, te, te most Ariasz Stark vagy, vagy? Vagy Novan vagy? Amikor az a csaj meg izé gyűlölködött hogy hogy nem tudom, tanítania kellett meg, meg, mit tudom én. Hát vagy ez lett volna így a belépője, vagy nem tudom, így a kis, tényleg ez a végső próbatétele, hogy akkor még egy ilyet nyomjon le, és akkor pasza. De nem, nem. Nem ez volt ugye nem erre ment ki a játék, de minden, tehát utána meg ahogy ezt így lerendeztik utána, hogy akkor így elvágja a gyertját ott az áriája, és akkor ott a sötétben lenyomja, miközben még mindig elfolyt már 8 liter vér belőle, miközben csak 5 fér egy emberi testbe, de le van szarva. Aztán utána pedig ott így elkezdi ott fenyegetni a zsákent, és így inkább érjünk a végére, aztán menjünk tovább, aztán hát, ha már valami értelmeset csinálunk. És ja, szeretnél a részben már végére is értünk ennek. De a végén Igen. még ott van, hogy a Zsákan pont akkor mondja rá, hogy akkor most már Novan vagy. Senki. Ja, de mondjuk az király volt, hogy kikette a Wife-nak így a Az volt, de én, én annyira nem, nem, nem, nem értettem, hogy most, miért mondja, hogy most lett senki, amikor most mondta, hogy ő Arya Stark? Meg azt is nehezen hiszem, hogy nem bírt volna el vele amúgy a Zsákan. Nem, biztos elbírt volna, de igazából minden is legalább ezen túlestünk. És ami még a részben volt, tehát a, a Tyrionék, amikor Tyrion viccelődni tanította a, a Grey worm meg a Missandeit, hát az szerintem... Na ez volt az, amikor csak tényleg azért, hogy szerződése volt az epizódra, és akkor tegyünk bele valamit. Is. Nem tudom, annyira gáz volt. Más évadban szerintem ez elment volna ez a jelenet, csak most már annyira máshol vannak a, uh -huh. az embereinknek a, a prioritása szerintem, hogy, hogy most nem állnak le ott viccelődni. Főleg amikor ugye, egy várost igazgatnak, meg próbálják ugye visszahódítani a, a Slavers Bay-be azokat a városokat, amit a a mesterek ugye visszahódítottak tőlük. Mert ugye az amiatt volt a az előző részben azt hiszem, amikor egyességet kötöttek velük, ami ugye nem lett a végén betartva. Igen, Hogy hét évet kaptak, vagy mennyit azt hiszem, és akkor Igen. utána így megoldják, de hát ugye ez is... Egy-egy éves <gül> uniós plé... izé, terv. <gül> ez egy hét éves terv tényleg, és így majd a következő választásoknál visszatérünk rá. Igen. Ja, tehát ez, ez elég semmilyen volt, és akkor még ugye itt volt még Zúgónak a lezárása, ugye ebben az epizódban, ugye megérkezett Igen. Brian, és akkor meg visszatért, hogy a régi Jamie, tehát Igen. ahogy ugye ott betorzult az edmure -ra. Tehát amikor ott megfenyegette, hogy, hogy igazából nekik kurvára mindegy, csak haza akar menni, és hogyha ez az kell, hogy ott kinyírjanak mindenkit a picsába, akkor ő megcsinálja. És rohadtul nem érdekli. És tényleg ez a régi Jamie egy kicsit visszatért, és ez egy jó, jó dolog volt. Tehát ez nagyon Á, tetszett nem mondjuk, nem mondjuk nem ez nem a Akkor a visszafejlődéstek éreztem, bár szerintem bele lehet magyarázni azt, hogy, hogy a Jamie az nem változott meg, csak tudta, hogy ezt a ezt tudta használni. Ez a stílus töre. kell hozzá. Igen, de nekem egy olyan visszafejlődést érződött a, abban a pillanatban, amikor így nem gondoltam ebbe bele, hogy nem tudom, hogy rosszul esett. Tehát Jamie-t láttuk, hogy ugye ilyenne egy csomót fejlődött. Aha. Az elején ugye ez a szép fiú, és mindenem megvan, és legcsúdióbb harcos, és, és, és csak ő ő van a. van a világcsúcsán, tényleg? Igen, leg. ő van a világcsúcsán, de levágták a kezét, emberi lett kicsit visszavett az arcából, és akkor most megint ezt, a részt, ezt az oldalát látni, hogy, ez, hogy fenyegeti a, az Edmure-t. Ez egy kicsit elérten. hiányzott, mert pont olyan kis pincsi kutya lett már a szerszeim mellett, én azt annyira ah. untam már, hogy ott Királyvárban tényleg ott kival szerencsétlen, és akkor így most egy picit úgy visszakapta. Visszakapta, mm -hmm. és tényleg eredménye is volt, ugye tényleg bement az Edmure, és az rohadt jó volt, hogy úgy, utána ugye mindenki őt ismerte, mint parancstak és mindenkinek azt mondta, hogy tegye le a fegyvert. És a Blackfish pedig mondta, hogy na hát én ebben nem megyek bele, azt csináltak, amit akartok, de én ennek nem leszek részese. És, és az, az nagyon tetszett. Igen, és ez nagyon jó volt. És ezt a, ezt a jelentet is úgy a azzal, hogy a Blackfish, Blackfish meghalt offscreen. Igen. Valami csatába. <laughs> nem is láttuk. Nem ment el a brienne ott maradt meghalni, és még azt sem láttuk, hogy hogy hal meg ami nyilván Game of Thrones benne van, még mégse halt meg. Szerintem hogy fogjul ejtették, szerintem még valaki e, ott tartja. Azon. Lehet egyébként, hogy, hogy ezt hazudták róla, hogy, hogy még egy ütőkártyának meg legyen esetleg később, de ahogy most állunk, hogyha ez így marad, akkor ez szerintem egy hogy nagy e volt egy szerintem baromi jó karakternek. Mert a színész is baromi jól mutatott ebbe a szerepbe, és és látni akartam volna még többet ettől a, a taktikai géniusztól, aki ugye hmm. mekkora hadvezér volt. Ez egyértelmű. Tehát és erre is, még szükség lenne, és remélhetőleg visszaszedik amúgy. És egy gyűrűről is azt hittük, ugye, hogy egy megcsinálja. Még védte a várat, ennyit láttunk hmm. belőle. Hát meg makacskodik, és ennyi. Igen. <laughs> és tényleg, tehát ez a ma makacs és tényleg kellenek amúgy ilyen figurák, tehát ezek a igazi csökönyös, old-school fém akik tényleg nem engednek semmiből, és ugye Tywinnal elvesztettünk egy ilyet, de szerencsét Igen. most egy kicsit visszahozták a Blackfish-sel. Hát nem. Ja, a... hát nem ja. ja. nem is tudom, mehet... volt még valami ebben a részben? Hát nem szerintem. Sem nem nagyon, most nézem. Nem, nem Jaj, volt. De egy valami volt, amit már ugye említettünk az előző részbe, hogy ott volt King Tommen Slayer of Hype, hogy nincs többé trial by combat. Ja igen, fú, na igen, itt, itt tölték meg nekünk a, a, a monstert, tehát ez amikor egy felkészülsz életed buljára, és akkor utána kiderül, hogy esik az eső hasmenésed van, nincs stb, és így, ez így egyszerre így beütött. Ez igen. annyira rossz volt, és benyögték ezt, hogy, hogy nem lesz, eltörlik a trial by combatet és azért az a szegény szerszer, ott egy picit sajnálta, hogy tényleg erre építette fel kb. az egész életét, hogy mm. most már tényleg ott van az elpusztíthatatlan schwarzenegger és Terminátor 3 a gépeklázadás, és így nem. Nem. Na, de ennyi volt a kilencedik rész. Ja, a, nyolcad... a nyolcadik, nyolcadik. A kilencedik nyolcadik, most a jön, A kilencedik, amit... Jézus! Most nem. jön gyerekek, az a rész, amikor egy párszor temettük, ezt írtam Twitteres, Pár párszor temettük már a mozit a trónok arca miatt, hogy, most, hogy, már lehet. hogy, hogy most, most már rádobták az utolsó marék földet, felállították a sírkövet, rávésték, hogy élt eddig 2016. június, mindjárt mondom a pontos dátumot, 19-éig, és tényleg srácok, tehát az, amit, itt ebben véghez bittek, tehát az, ami monumentalitás szintjén, tétek szintjén, és tényleg nem csak arról van szó, hogy látványos volt a dolog, hanem működött a dolog, és moziban ez nem működött volna mellette. Tehát az, hogy ilyen felépítések mellett tényleg erre az epizódra húzták fel talán az egész évadnak ezt a két bizonyos szálat, tehát ugye Remcynek, talán az összes eddigi epizódját, meg Havas Johnnak is tulajdonképpen, igen. meg az egész tárkoknak, hogy tényleg rájuk járt a rúd, és eljött végre a végső összecsapásnak az ideje, amikor is végre elég tételt vehetnek, és tényleg megpróbálhatnak valamit visszaszerezni a szárkok. És azt a kurva, de még előtte... Egy ja, hát igen. Beszéljünk még előtte, olyan csatát, még előtt, gyorsan zavarjuk le a igen, a, ahogy, a, ahogy a, a hogy hívják, a rendezők is lerendezik, de amúgy kurva jó volt az is. Visszamentjük öbölbe. Ugye az előző rész végén azt hiszem még az volt, hogy pont akkor Igen. jöttek meg a, a támadással az öbölbe Igen, a mesterek. Igen, és a végén Daenerys megérkezett, Deus Ex Mahina megérkezett a sárkányjal a toronynak a tetejébe, Ebbe a részbe ugye mégis beszélgetnek egy rövid sort Tyrionnal, Tyrionnal elkezd aggódni, ugye, hogy ő lesz a következő medkink, hogy mindenkit le akar ölni, meg égetni, meg minden, hogy minden ez a megoldás, és utána elmennek tárgyalni. Hát szerintem az egy zseniális jelenet volt, az is. Hát ez volt a Daenerys pályaputásának az egyik csúcsa. Igen. Tehát ez meg, amikor meg, ugye megszerezte a makulátlanokat, ez kb. olyan horderejű volt, csak ez látványosabb volt. Tehát ez, amikor így, de elkezdik ott magyarázni a mesterek, hogy hát akkor így, meg úgy kell megadnotok magatokat, Igen. és így, így, de negyis így nézz ez a Are You Fucking Kidding Me arcra ti fogjátok megadni magatokat. És ráadásul kettőtök vagy mi az, valaki meg fog dögleni kurvára, és még fel is gyújtjuk a flottának egy részét, csak azért, hogy lássátok, mekkora arcok vagyunk. És ott elindulnak tényleg, és felgyújtják az egészet, és olyan gyönyörű volt tényleg a belépője a sárkányoknak, és hogy össze volt rakva, és nem jutottam szóhoz tényleg, és utána odalép így a szürke féreg, és akkor így ugye a kiválasztott letérdel, és a másik kettőnek meg elvágja a torkát, és laza volt, halálosan laza volt, és ez kell bele, uh -huh. né, né, néha lehet azért pózerkedni, néha lehet egy kicsit ilyen hatásvadásznak lenni a tulónok harcába. Hát azért csak egy feltézőről beszélünk, egy egy huszonpár éves kislány három Is? sárkány hátán hódítja meg a világot. Ennyi még belefér, ennyi kell hozzá, és volt, és imádtam, és kurva jól indították. És én azt hittem, hogy az egész epizód éjszakon lesz, és akkor mellé még kaptam ilyen még kis... ez is nem... És ez is borzasztó jó volt, hát amikor repültek a sárkányok, az is úgy nézett ki, hogy ha nem hiszed el, hogy ezt tévébe adják. Tehát és ez ez, ez az a rész volt, amit tényleg nem hiszed el tévébe, HBO-n, de, de hát leiskolázta az összes filmet, szerintem. Na nagyon keményen bemutatott. És mondom, tehát a hobbitban nem voltam úgy ilyen látvány Igen. Tehát oda odaig elmerek menni. Súlytalan és... volt. Tehát nagyobb, csat nagyobb seregek voltak, több Igen. embert láttak éppen, de súlytalan volt ehhez képest. Abszolút. Itt, ahogy ezt az egészet felépítették, ugye elején ugye összeálltak Remzi és John, hogy kibeszéljék a dolgokat. Ugye John kívta egy csatára, amit Remzi egyből visszaküldött, hogy ne, nem, nem köszönöm, tudom, hogy te vagy a jobb, inkább levernek a csatatéren. És amit a Rickonnal csinált, ugye, hogy beküldte előre, hogy mint hogyha elengedni, De hát már akkor is lehetett tudni szerintem, amikor Minek elvágja. Egyértelmű volt, hogy ezt nem fogja hogy Le Hogy le fogja és John mindent hátra hagyott és elindult be. Igen. És onnantól kezdve ez a rész, ez szerintem tartott legalább két és fél percig. <gül> elrepült, a semmibe a és ahhoz képest, hogy hosszú epizódban, egy 57 perces részről beszélünk, de te, a, az ahogy az a pont, ahogy eljutunk odáig, hogy a két sereg beáll egymással szembe. Tehát tényleg, hogy először találkoznak, aztán utána tényleg megbes, megbeszéli Tormund és Davos, hogy befosnak előtte mindig a, a, a csata előtt, utána ö, Davos rájön arra, hogy ugye sirint kiégette meg, a két elbetűvel írt sirint nem a pontos kivel és arra rájön, és az a kis tanács és tényleg felállnak egymással szemben, és lát, a... látjuk, hogy hozza. <gül> ott, ott, ott volt egy pohén egyébként, az utólagi olvastam, amikor Sansa ízébb háborodik, hogy meg csak kérdezted a véleményemet, és akkor mondja, hogy mondja John, jó, hát akkor mondd el a véleményedet, hát, nincs a véleményem. <gül> Nem vagyok okay. hadvezér, nem értek <gül> hozzá. Oké, oké. Kösz a segítséget. Inkább, hozd a segítséget, ne próbáld inkább ne te adni, <gül> de, inkább hozd, légy szík. És te elindulott Remsi ott, látod, hogy kötélen húzd valakit, tudod, hogy rikon száz. És azt is látod, hogy elengedi, és azt mondja, hogy fuss. Én mondjuk arra tippeltem, én meg voltam róla, hogy győződve, vagy elindítja ott a rikont, és utána megindítja a rohamot és letapossák a picsába. Ha. Az elég látványos lett volna, és ugye elindult Rikon, és itt álljon meg egy pillanatra, mert itt jön az internet hisztériája, hogy minden idők legrosszabb epizódja minden, mert Rikon nem cikk futott. Gyerekek, egy tizen pár éves kisrácról van szó, halára van rémülve, és már nem tudom, hogy hogyan gyötörte ott előtte Remsi, és tudta, hogy kik vannak mögötte, nem tudom, hány iász van. Szerinted pont azon kezd el gondolkodni, hogy elkezd ott futni? Persze. Tényleg? Van De... valakinek erre lélek jelenlét? Valakinek ez az, amit a kivetni valót talált az epizódban csak azért megdolgozott, hogy ezt megtalálja. És, és az meg tényleg? Tehát ebbe belekapaszkodik, meg még egy másik részben, azt majd a végén elmondom, és emiatt a kettő miatt ez minden idők legrosszabb része, nem néz tovább trónok harcát, túl hype volt szar, és elmert mindenki a picsába, aki ezt szereti. Tehát azért gyerekek... Ö... Oké, hogy találtál két hibát, de mellette pedig sorozat történelmet láttál haver. Tehát azt, hogy ilyet soha büdös életben ezelőtt nem csináltak. És arra egy kurva szót nem ejtette senki se kb. akit káragott ezeken. Tehát azért, gyerekek, oké, hogy intelligensnek tűnünk azzal, hogy, hogy észreveszünk a rosszat. És persze mi is kitérünk rá, de akkor adjunk legalább annyi teret is a jónak, mert jóból volt. Bőven volt. És tényleg az, hogy Rikonot elindult, és Tényleg most cicakban fut, tegyük fel, Remszé, annyira nem jó lövész, nem találja el. Ott volt 300 másik kijász. Szerinted, ha nem akar akkor, akkor ott vége van, és kész. az, hogyha, hogyha meg lehetett volna akárhogy menteni, akkor azt mondom, hogy lehet károgni, de ez, ez, ez nem, nem élte volna túl nyílt területen nem. futott. Tehát vége lett volna az egésznek. De mindegy, tehát jó, elindult Rikon, tényleg futott, John is elindult vele egy irányba, és tényleg izgulunk, tényleg repülnek a nyilak, mindegy, kurva izgalmas. <gül> és tudtuk, hogy meghal a Rikon, és azt is tudtuk, hogy meg láttuk is, egy Remszi direkt nem néz oda, amikor lövöldözik. Igen. Csak az utolsó. Tehát az vele ott. Csak az utolsó, hogy pont a karjaiban halljon meg. Igen. És utána John elindult, mindenki utána és is. És jó taktikai manőver volt, mert ezzel a csatának ugye a, a, ezért a, a legfőbb vezérét kicsalogatta a közepére, úgyhogy egyedül van ott. Igen, igen. Tehát ez, ez Remszé nem volt hülye. Tehát azért erre ő okosan játszott, és a John se volt hülye, mert ugye, ugye megindít, megindult a nyilzápor. És ugye ő akkor még egy helyben állt, és utána indult el előre, tehát ugye ő meg ezzel így még az első záport az ugye tök jól kikerülte, mert ugye az mögötte vágódott be mindegyik, aztán utána pedig már szart az egész és csak azon volt, hogy oda És amikor elkapták a lovát, levágódott a földre, megindult felé a roham, lecsapta az övét, és kezébe fogta a kardot, az annyira epikus és gyönyörű volt, az gyűrűkura magasságot Hát az a, jelenet, a amikor, az a jelenet, amikor, konkrétan az a jelenet, amikor ugye kiveszi a kardját, és ugye valami olyan lencsével forgatták, hogy úgy néz ki, mintha már ott lennének előtte a lovak. Igen, igen. És az nem volt CGI, azt olvastam, hogy azt valóban úgy forgatták le, hogy az a több száz lovas, az ment John felé. Igaz? felé. És ő ott állt, és, és várta őket, és, és eljátszotta, és elővette a kardot. És ami utána kezdődött, én komolyan azt mondom, hogy nem. A közlegény minket. megmentése. Ez, Igen, ez csak azt lehet felhozni ezzel, ezzel párhuzabban. Tehát ennyire jól még csata káoszát tv biztos nem csinálták meg, és mozifilmekben is nagyon-nagyon sokat kellene keresni ahhoz, hogy ehhez mérhetőt találjunk. Tehát az, amikor ott egymásnak szaladt a két lovas sereg, és ordított mindenki, és tényleg John is csak ott szédelget, tényferget közöttük, mert ő se tudta, hogy mi van. Szerintem még a csata közben pár saját emberét is levágta, mert nem tudta egyszerűen, hogy kikivel van, hol vannak, egyszerűen abban a káoszban. És te, ment a közelharc, és mindenki, ilyenkor azt szokott lenni, hogy mindenki vív egymással, lesz, szúrja a másikat, és tovább Igen. megy. Itt vívtak, és felgázolták egymást a lovakkal, meg nem tudom. Tehát akkora káosz volt, akkora fejetlenség volt az egészben. Gyönyörű volt. Művészet volt, amit ebben véghez vittek. Hát ezért nem kapnak Emmit, ez az egyetlen egy epizód, van amúgy ebből az évadból, amit rendezői Emire jelöltek. Az összes igen. többi, igen, ez az egyetlen egy, amit rendezői Emire jelöltek. Az hát, összes többi az, az azt azért Hát ezért kell is. Tehát ez igen. monumentális volt, nagyszabású volt, jól a rendező, volt. A rendező, aki ezt csinálta, ugye ugyanazt csinálta a hardphone Igen. A és, és az is zseniális volt, de ez, ugye nem tudom, gondolom te olvastad, lehet, hogy olvastad. Hogy az a nagyon emblematikus jelenet, amikor John elkezd fuldokolni a tömegben, mert alá kerül. Igen. Azt hallottad, igen. Hogy, hogy, le, hogy készült? Bárm, azt sem olvastam. Az, az a jelenet, az, az nem így volt megírva eredetileg, de fut, elkezdtek kifutni az időből, és a rendezőnek a saját ötlete volt az, hogy időt takarítsanak meg, hogy meglegyen a részidőben, hogy felveszik ezt a jelenetet. Mert ugye nyilván egy sokkal egyszerűbb jelenet, mint amikor több százan kardoznak körülötted, kevesebb CGI kell hozzá, illetve sem ennyi, csak benyomják a testek alá, és akkor szenved. És így, hogy ö, igazság ez egy improvizatív dolog volt. És uh -huh. szerintem a, a részt egyik leg, legemblematikusabb jelenete. A pánik Azt hangulathoz rengeteget igen. hozzáadott. Tehát, ugye, levegőt én nem tudtam venni a képernyő előtt. De ez ez remoly volt. És akkor utána vegyek azt is hozzá, hogy ugye amikor végül nagy nehezen kiverekte onnan magát, és tudod ott levegőt kapott, hogy kicsit úgy kiemelkedett volna. Az meg ugye mennyire hasonlított ugye a Daenerys-nek a jelentére, amikor igen. tudod felemelték a miszás epizód, amikor ugye a tanyának elnevezték. Nagyon hasonlított a kettő, amúgy csak ugye más igen. volt a színvilág. Hát ez az újraéledés. Igen, Igen, tehát Itt, itt ahogy ez a pillanat, és tényleg, ahogy ment ott a csata, és az a kedvencem volt, amikor találkozott a, a Tormund meg John, és akkor így elszaladt mellettük egy fejnélküli lovas. Nem tudom, megvan-e. Mett a lovan, nem volt feje. Arra láttam, hogy tök jó mémet. Tim Burton ennyire nem csinálta jól, még 99-ben, amúgy a fejmélküli lovast. Kurva jó volt. Arra láttam, hogy nagyon jó mémet, hogy Ned Stark csatlakozott a csatához. Na, oké, remélem hogy ezzel a kedves hallgatók is annyira röhögtek, mint Oké, oké, és tényleg, ahogy utána bekerítették őket, és ugye vunvun ott csapkodta szét az embereket, szedte szét őket, de ugye hát eléggé szar helyzetben Elfelé volt. kellett a egy kicsit azért vunvun. Igen. Hogyha kezébe adtak volna, mit tudom én, egy hatalmas pallost, azért ott lehet, leírtotta volna a fél remzi sereget, hogy boldog hát, sereg. Egy fát kikaponnal az erdőből, vagy. Igen. Van. Tehát megoldottuk volna. Kicsit És hát ne, kellett, hogy a, hogy azért legyen egy kis suspense. Fair play legyen, de. Mert pedig az, az a másik dolog, ami nagyon tetszett, hogy, hogy a holttestekből az a torony felépült, Aha. vagy azok a hegyek. Tehát, hogy ugye tényleg rengeteg ilyen háború szart láttunk már, akár középkori kosztümös dologban, de ez, hogy tényleg a az, ott nem hordják, nem szórják szét a holttesteket, hanem ott ott küzdenek, ahol Persze. tudnak. És ebből. Ez nem valami játékban hogy eltűnik. Igen. Vagy a gyűrűk korában se volt ilyen, tehát ott is ugye mindenki, így, így egyenletesen itt szét volt osztva, és itt pedig tényleg túlzták a holttesteket. És tényleg ott másztak föl rajta, próbáltak kikerülni, és tényleg bekerítették őket, és utána ott kezdtek el le szállingózni az emberek, és ugye utána. A Tormund ugye egy, egy rövid időre ugye meg is futamodott, tehát ugye mondta, hogy bassza meg innen megyünk haza, Igen. tehát ezt nem fogjuk csinálni, és ugye itt is egy kicsit magának mondott ugye ellent, mert ugye mondta, hogy ő, nem ő betartja, ő nem fél a haláltól, ehhez képest, amikor ott voltak körbezárva, feléletben az élet öszen, és én azt vártam, hogy ezt még előveszik később, de lehet, hogy csak a következő évadban, mert John is látta, hogy, hogy megfutamodott ott. Tehát ott el akartak menekülni. Hát nem hiszem egyébként, hogy el... el... ezen a részen túl ennek lesz jelentősége. Á, azért ez a remény. háború az ilyen. Hát um, jó. jó Jól tudták okay. mutatni, hogy az a csata az nem egy ilyen dicső dolog. Hát az nem. Ott a, nem, nem ott nem leg, ott a legdicsőbb, a legjobb embered is összeszarja a bokát, és lehet, hogy elkezd menekülni, mert, mert ez egy ilyen dolog. Káosz van. Hmm. Ez, az egy, egy... Ez, ez, ez nagyon profin volt megcsinálva, Igen. és utána ugye tényleg megérkezett sereg megérkezett kisúj letarolták az egészet a francba. És hát az, az, azt is lehetett tökéletesen hasonlítani. Na, megint hallgattál. Sirin! Sirin! Na, Bocsánat, egyszer. Azt is ugye lehetett ha, ha, hasonlítani a gyűrűk urában, amíg megérkezik a felmentősereggel Gandalf. Igen. Annál. És a rohan lovassai megérkeznek, és és ahhoz méltó volt szinte. Nyilván nem volt annyi dolguk, mert hát csak a, azt a kis falangszot kellett ö, ledarálniuk, de, de epicségben lenyűgöző volt. És ott, ott is jött a bőrem, hogy Én a, pont külf, ugye akkor nyaraltam, amikor ez az epizód lejött, és csak azért vittünk ö, laptopot a, a nyaralásra, hogy meg tudjuk nézni a trónok harcát. Oké, a gyenge volt a szállodai wifi, de kurvára letöltöttük, tehát igaz, hogy 5 órába telt, amíg letöltöttük, de beszereztük a részt, és csak ezért megnéztük, és annyira megérte az a plusz 3 kiló cipvekedés, amiért elvittük a laptopot, tényleg csak ezért az epizódért vittük el, és felértük a parton, és néztük a trollókarcát, hogy ez az fassa, addig nem is néztem internetet egyáltalán, mert uh -huh. nem akartam, és jól is tettem és utána ugye Remszi visszavonult, ugye elverték őket, és hát vum, vum megint csak kapukat döntögetett, ez már neki szinte ilyen beceneve lehetne amúgy, bejutottak, és hát szerencsétlen meghalt, kapott egy headshotot, azt sajnáltam, tényleg így Remszi azért halt meg, mert neki nem volt egy, nem volt valaki, aki hold a door volt így neki, tehát egy Igen. horrorja. Ez <gül> kurva jó mém volt amúgy, és hát utána, hogy hát az a csata, az az egy vanon van, Aha. John és Remzi között, azt szerintem egy olyan katartikus élmény volt mindenkinek, aki ah, ezt Hát, ez az volt. Amikor levette az első lövést a, a pajzsal, a másodikat, és a második után mutatták ott körülött a, a akik ugye jöttek Johnékkal hadsereg, úgy tartották a, a nyilakat remzire hogy mindjárt lelövik. És tudod, nem hiszik el, hogy mit látnak, hogy John tényleg a kiválasztott, a harcos, a, a, a legenda, és ott, hogy ugye a három lövést is leveszi, Igen. és a végén oda megy, és szét a fejét, tehát az szerintem egy olyan katartikus élmény volt, amire tényleg a hat évad óta vártunk, hogy a sztárkoknak végre, végre jöjön valami, hogy és szuhasság. És utána leengedték a farkasogy zászlót. Igen. Fú, damn feels! Én amúgy azt vártam, hogy ott kicsit bucira veri a remszit, aztán oda dob egy tört a Sanszának, hogy szúrja le, de sokkal jobban oldották meg. Annyira gyönyörű volt az a lezárás is. Utána nem elment ugye a remszéhez, és ö, ugye ott beszélgettek egy kicsit, és ugye ott be volt ugye zárva a kenelekhez, és ott mondta, hogy hát a kutyák lehetnek akármilyen hűségesek, de egy hétig nem eteted őket, akkor Na, az, az, az nem lesz hűséges. Mondjuk, ezt ugye ma újra néztem az epizódot, a kilencedik részt, és Sansa akkor már nem volt ott úgy, amikor Remsi ezt elmondta, hogy egy hétig nem ettek a kutyák. Tehát ő akkor már elvonult, most lehet, hogy John elmondta neki, de ez, mintha úgy mondta volna Sansa, hogy mint ő is neki mondta volna, ah. de mintegy, ez az apróság, de azután, hogy elmondták és kivonultak a kutyák. Na ez volt a másik fura dolog, amit én annyira nem értettem, hogy, hogy most kinyitottak ki ott a keneleket. A kutyák megvárták, amíg ott Sansa befejezi a kis monológiát, és akkor utána mennek hírem széhez vagy, vagy a Na, nem hiszem, hogy távirányítósak lettek volna. Nem tudom, de, de, de... ez fura volt. Ez a, ez a rész ez, ez az volt, amiért azt mondom, hogy megérte kivárni mindent. Mindent, mindent És maximálisan. Ezt, ezt, ezt még annak is mondom, hogy ezt nézze meg, aki esetleg szarik az egész Game of Thrones-ra, mert ilyen hipster, emiatt a rész miatt érdemes. Hát ez ehhez, fo, ehhez fogható, nem fogtok látni sehol. De tényleg az sem. Az egyértelmű. És te utána, hogy... Ahogy remszit szétkapták, és ez volt az a másik rész, amire azt mondom, hogy költőigazságszolgáltatás. Ez ebbe minden benne volt, abban az egyenletben, ahogy remszit elintézték, és ez egy olyan tökéletesen kivitelezett ö, jelenet volt, hogy min, mint hogyha tényleg e felé ment volna egész végig a világ univerzum. Tehát, hogy erre lett volna kitalálva. Annyira gyönyörűen el volt készítve. Igen. És imádtam. Egy, egyszerűen minden pillanatát, és Nem. ez... Felmentem ezért IMDB-re és rácsaptam a 10 per 10 erre az az oldalra. Egyébként én is gondoltam, hogy beregisztrálok a re és rányolok, De nem tettem meg végül. De ez ah. a, ezt a részt is egyébként szerintem háromszor megnéztem, közvetlenül miután végignéztem. Igen? Ja, ez... Csak a szanszának a részét? Ö, nem, az egészet. A ja. csatát. Az egész ja, igen. csatát végignéztem. Ja. Hát, e, de tényleg ez nincsen fogható máshol. Na, de szerintem meleget a erre a része, aztán már nagyon kezdünk kifutni az időből. Szaladjunk, úgy, jó. Menj, Évadzáró. Évadzáró. Kúró, jó volt! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! És tényleg. <gül> <gül> hát ez volt a legjobb trónokarca-Évadzáró, amit amúgy eddig készítettek. Eddig és ugye mindig úgy voltak a trónokarca-Évadzárok, hogy elvarjuk a régi szállakat, felhozzuk az újakat, és ilyen nagy igen. dolgok nem történnek. Itt viszont ezek annyira katartikusak voltak minden egyes dolog. Tehát tényleg, mint hogy az egész Évad erre futott volna ki csak. Hogy ide futunk ki, és erre szükség van, és tényleg ő elmegy ide, ő tovább megy, és rohatul érdekelni fog, hogy mi fog vele történni. Igen. És mi ebben a részben akartam ugye mondani, hogy az elején, hogy a zenét ritkán említjük meg. Igen. Ennek a résznek a zenéje, hát szerintem az is emit érdemel. Transcendális élmény. 20 perc azzal a zongorás felvezetéssel, ami annyira nem Game of Thrones, Aha. de de tudhat, orgonával. orgonával. Valami érezted, hogy itt valami nem fog stimmelni. És nagyon-nagyon nem stimmelt. És nagyon nem. És én amúgy az epizód végóta tehát reggel-tíz óta hallgattam folyamatosan a felvételig ezt az ah. Tehát más nem is hallgattam amúgy. Tehát Igen. egész nap ezt szóltam úgy. Gyönyörű volt, és tudtuk, hogy ez lesz. Tehát ugye már ez a plegyka korábban előkerült ott ugye Szerszejnél. Ugye, Igen. hogy nyomoztatott, és tényleg felgyújtották az egészet, és tényleg nem akart oda menni, és oda küldte a hegyet, hogy állítsa meg a toment, hogy nem menjen oda, és bedurrantották az egészet, és megnyírták a stábot megint legalább hat fő szereplővel. Egyébként ezen gondolkoztam, hogy azért a pár emberért, akit visszakaptunk, a Hound, meg a john fizettünk rendesen más karakterekkel. Ez, ez volt az. Tehát tényleg ment a, a fél Tyrell clan, meg minden a főveréb is, meg fél királyvárat is ott ledaradták. a izé, kéven Lannister is, igen. meg igen, a fél Tyrell ház, meg a Fú, rengeteg meg volt. Hát a a teljes verébállomány is kipusztult, plusz, ugye Tomán is ugye levetette magát, az Igen. nagyon turva voltam. Nagyon jobban. komoly volt. És annál egyébként ha, ha azt, hogy ugye felhangolták, az, hogy csak egy, egyfelé néz a képernyő, a, mm -hmm. a kamera, és kisétál, és hallod, hogy lerakja a koronát. És, és tudtad, hogy vissza fog menni. Igen. És, és ez arcak kiugrik. Hát hallod, ah. És úgy, jó, egy most már maradjunk, maradjunk is királyvárban, tehát utána pedig ahogy uh, Cerseiből pedig ugye hát ő lett a király, tehát Igen. Egy királynő, királynő. Ugye, tehát tudtuk, hogy ide fog kifutni, és valószínűleg nem ezt akarta, tehát nem ez volt a terve, hogy most a fiát megöli. Tehát valószínűleg ő mindennél fontosabb volt, de beéri ennyivel is szerintem. És ugye az összekapcsolódás azzal, hogy ugye visszét Jamie, és Jamie ezért már egyszer megölt egy királyt, ugye a Mad king -et amiért föl akarta az egész királyvárat, King's Landing-et gyújtani a futótűzzel, a wildfire rel és szerszegy megcsinálta, úgyhogy én nem tudom, hogy azoknak a kapcsolatában mi lesz, hát sejtem. De eh, szerintem Jamie amúgy őt fogja hibáztatni Tomenért is. Biztos benne, és még egyszer visszakanyolodva a zenére, hogyha valaki végighallgatta a, ez a ö, zongorás cucc. Igen. Ez a, a végén ahogy átcsap ebbe a a, a ilyen indulójába, ahogy megkoronázzák ebbe a nem is tudom, ilyen kicsit euh, minek lehet ezt szépen mondani, ilyen uh, aj, um, na, és nem tudom, mire akart gondolni, mit akarsz mondani? <gül> de, nem, tudod, ez a, ilyen nagyon ilyen félelmetes, ilyen, de nem félelmetes igazából, hanem Ilyen eretentő zene, amit ami végén ja, átcsap. Mert ugye ugyanazt a zenét vitték tovább itt is, és olyan jól összerakták. Én amúgy azt kereste, hogy hol van ennek ez a csellós, nagybőgős változata, a. mert olyasmi voltam, úgy de nem találta meg a soundtrack-en, de kicsesszett jó volt. Annyira hatásos Elképezte. volt, és tényleg most tanultak meg zenét írni ez a sorozathoz. Tehát itt, amit végig csináltak, gyönyörű volt, és, és mondom, tehát... Újra rendezték a status is, Királyvárban, igen. tehát nem tudom, hogy Szersze után mit fog csinálni, valószínűleg hadba vonul, Dorn ellen, vagy nem tudom, valószínűleg az lesz amúgy, de majd kiderül a következő évadban, aztán kik voltak még itt? Hát ugye Szem elért végre oltámba, amiből láttunk egy rövid részletet, igen. a hatalmas ö... öh, gyorsan akartam mondani, library. Könyvtárból, Könyvtár, igen. igen. Köszönöm szépen a fordítást. Igazából nem sok történt, odaérkeztek és legalább ezt láttuk. Csak annyi, hogy a csillár úgy nézett ki, mint az intróban a, a, a nap. Ja, igen, igen. érdekesség Szerintem volt. nem véletlen volt hogy de gyönyörű nem, volt jó Jóváros is. Nagyon szép volt Jóváros amúgy. Tehát valamiért mindig jól néznek ki ezek az új helyszínek. Ezeket mindig szeretem a trónok harcában. az Ezeket a jelenet el... is. Ugye már éjszakon, Davos, amikor Melisandrának odaveti a ja, kis fa játékot, amit uh, ugye uh, Shirin kapott tőle. És őt csinálta neki. Igen, és ő csinálta, csinálta neki, és, és megtalálta ott a mágia mellett. Ott, amit a, a színész az leművelt, a Davosnak a színésze, a, a Liam Cunningham, igen. ott abban minden benne volt, abban az összes érzelem, amit ilyenkor érezhetett, mert ő tényleg őt a lányának tekintette. Én hogy azt vártam, hogy neki megy amúgy. Én is Tehát azt vártam. Én, én arra számítottam, hogy minimum akkor halálbüntetést fog kérni neki, Igen. amit amúgy meg is tett. Meg is tett, de John végül nem uh. ölte meg, hanem csak elzavarta és megmondanék, neki, ha visszajön éjszakra, akkor fejedet vesszük. Uh, és... Nagyon elszorult a torkomot, azon Igen. a pont. Ez az egy nagyon az nagyon-nagyon erős jelenet volt. És az, az, hogy a tizedik részre még ilyen erős jeleneteket tud, vannak, Hát azt szerintem, ez csak a Game of Thrones. Csak igen, game. Ez, ez csak a Game of Thrones, ez, ez semmi más. Igen. És akkor... más, más sorozatnak is van az utolsó részre ilyen jelenete, de úgyhogy a fél év addig nem történik semmi. Igen. igen. Itt meg a fél év adnál történt elég személy. Igen, szépen, de, de... igen na nagyon kemény volt, de akkor maradjunk is itt még éjszakon. Igen. A King of the North! Gyerekek, egyszer már láttuk, hogy milyen vége lett ennek. Úgyhogy ne akarja a ezt elvállalni, szerintem. De nagyon kemény volt, hogy megint csak a kis mormont kis felállt és helyre tett mindenkit, bazd meg. 60 éves meg lett, élet, tapasztalt, felnőtt férfiakat rakott olyan szinten helyre, hogy a sportba kellett volna, nagy történjen. Igen. És rohadt katartikus volt. És tényleg, amúgy azt hittem, hogy ott lesz a résznek a vége, de nem. Nagyon sok vége volt ennek az epizódnak amúgy, de az nagyon erős volt, hogy tényleg John is végre valami elismerést kap, és tényleg nem a fatyú, meg a, a szarházi, meg a semmire kellő, meg a mit tudom én, meg a, a gyáva ember, hanem de beálltak mögé, és elismerik a képességeit, és, és ott vannak mögötte. Csak mondjuk ebből nagyon érdekes lesz, hogy lehet, hogy Sansa magának akarta volna ezt. Majd, hogyha kicsit visszatértél Sirin, akkor majd elmondod. Na ah, fene vigyel. Tehát ah. itt szerintem a izé lesz. A Sansa az nem akarta volna magának szerintem a trónt. Ő el van azzal, hogy John a King in the North. Viszont Littlefinger szerintem baromira nem erre számított. Uh -huh. Mi, hogy ő azt hitte, hogy Sansa mögé állnak be, és Sansát ő És szerintem ő azt hitte, hogy Sansát bele tudja játszatni ebbe a menetbe, hogy ő akarja magának a, a trónt hogy magának megszerezni, de Sansa szerintem abszolút nem akarja. Ő csak örül annak, hogy végre a családja egyenesbe van, vagy kezd egyenesbe jönni. Há, reméljük. Oh, és, és még mindig nem volt vége a résznek. Hát nem. És, és nem. ott, és Bren, hát szerintem Bren az, amiről beszéljünk. Bren? Brenről? Bren. mert Tower of Joy-ba. Hát ja. végre megnéztük, és leleplezték azt, amiről már nagyon-nagyon sok elméletet hallottunk. Szóval Havas az édesanyja, Liana Stark. És nagy valószínűséggel ez még nem biztos, de, de nagy 9 valószínűséggel tárgérien, Tehát tárgérien pedig az apja. Tehát az azt jelenti, hogy Havas John a tűzési dala. Igen. És bitch! Kibaszott kemény. Tehát ugye erről, mert tényleg nagyon sok nyom volt róla, ezt már a könyvekből is sejtettük, ott sincsen kimondva, de. Igen, tehát amikor Ned megígérte, akkor azt ígérte meg, hogy a sajátjaként fogja felnevelni John-t, és nem fogja hagyni, hogy Robert levágja, és hogyha ez abba kerül, hogy a saját becsületét a porba gyalázza, és azt mondja, egy fattyat nemzet, Igen. akkor bevállalja. És megtette. És, megtette. és valószínűleg Bren hallotta, hogy mit mondott ugye Liana a Nednek. Csak mm -hmm. mi nem hallottuk, szerint az mi majd a következő évadban elő fog kerülni. De igen, tehát ez azt jelenti, hogy havas John Targaryen, bár fattyú szerintem még mindig, tehát valószínűleg nem házasodtak össze. <kül> tehát mondjuk nem. Erről is van egyébként teória, Lehet, hogy, hogy igen. Hogy mégis. azért mentek el valahova, hogy ott összeházasodjanak. Aha. Ez is és előfordulhat. Hogy, és ugye Arthur Dayn ezért védte őt, mert nem egy Fatyról volt szó, hanem a jogos trónörökösről. Hogy ő követelheti is magának a trónörökösét. Ugye... Ő az övé jogosabb, mint Daniel amúgy. Igen, és azért. mivel ugye régár meghalt a Tridentnél, Arthur Daynek az volt a dolga, hogy a következő uralkodót védje, ami é. ezek szerint akkor John volt. Igen. De hát ez még olyan messzire vezet, hogy ezt majd valószínűleg jövő évben, vagy ezt a következő évadban még nagyon sokat fognak boncolni. Valószínűleg. És de, ja, tehát John az, az, az nem csak egy fattyú, és, és valószínűleg ennek lesz is szerepe, és ugye így viszont az ő követelése, követelése az akkor így jogosabb is, mint a daenerys -e, talán? Igen, igen, mert egyenesági lesz származott. Igen, és igen. hogyha össze is házasodtak, akkor pedig semmi beleszólása nem lehet senkinek. Így van, tehát ez, ez, ez a, kérdés, a kérdés már csak az, hogy kitől hallják majd a világban, akitől el is hiszik, hogy ez igaz. Ki tudja nekik megmondani? Hát ez, ez a, a kérdéses, hogy ezt nem, ezt nem fogják bebizonyítani. Ezt hogy? Meglátjuk, erre is van egy teória egyébként, hogy a, a túlélő, ugye a Haller Indra, aki megölte az Arthur ja. hogy ő az a egyetlen túlélője még a Tower of Joy-nak, és ő az egyetlen ember, aki még tudja, hogy mi történt ott. Uh -huh. És hogy lehet, hogy ő fogja tudni majd legitimizálni ezt az egészet. Meglátjuk, Ez abszolút csak próbáljuk kitalálni, de akkor gyorsan menjünk tovább, mert mindjárt el kell mennem. Ja, úgyhogy uh, mi volt még? Aria. Snake. Aria. Nem, na, S snake, snake-eljünk, snake, -eljünk, snake, -eljünk, snake -eljünk, Jó, snake, -eljünk. snake, -eljünk. Még snake van valami értelmük. Ne snake -eljünk. Ariázunk, mert a snake van értelme a Dannyhez kötni, és akkor úgy le tudjuk zárni. Ja, jó, aria. Okay. Az a sor, én, én az utolsó pillanatig nem, nem gondoltam, hogy ő az. Én sem, én sem. Az, hogy belefőzte a izét, a gyerekeit a... A Scott Tenorben húzott Erik Erik Carpett, én azzal röhögte, hogy South Parkozunk megint bassza meg, igen. és rohadt jó volt, és katarzis gyerekek, költőigazságszolgáltatás, megint csak. Elvárt meg... a Butterfree torkát, megetette vele a gyerekeit, kurva jó. És egyébként ennek is van egy ilyen visszautalás elvileg a történetben, hogy volt egy ilyen, hogy valaki megszekte a, a vendégjogot, és ott is a végén megetették vele a saját gyerekeit. Igen, igen, és talán... Ilyen. És ez egy, er egy ilyen kis uh, tükröződés, és, és végre látjuk, hogy hova jutott el Ária. Ja, az, hogy volt értelme ezeket. az arc nélküliségnek akkor ezek szerint, és akkor most viszont szerintem menni fog Királyvárba, meg öli a picsába. Ha, ha csak nem öli meg esetleg előtte, Jamie. Vagy az is lehet. Én azt is el tudom képzelni. De mondom, tehát Aria viszont, most nem tudom, ez az egy arca egy van, vagy több is van neki. Meglátjuk. Meg, meglátjuk, mindegy. Vagy lehet, hogy tud arcokat szerezni ott helyben. Az ne lehet nem mondjuk, nem. hogy elég már lenyúzni azokat. Nem tudom. De, De ez fog derülni. Na, ja. és akkor a homoki, vipera népség végre értelmes jelentet tudtak nekik keríteni. Ja. És pont azzal, hogy ott volt Oléna, ugye, akinek az egész családját lemészárolta a szerszei, és ő, ő egy olyan karakter, aki azt tudja mondani neki, hogy kussolj már, hülye gyerek. És mindenkit ha, hogy lekussoltatott, annyira és gyönyörű és volt. Igen, a felnőtteket beszélni, és zseniális <gül> volt. És ez kellett abba a, a storylineba, és szerintem ezzel fogják tudni visszahozni valamennyire a történetbe, úgyhogy ne akarjam nekaparni az arcomat, hogy ez a dornos rész, ez össze mosva a tyrell és lesz inkább az, aki falsúlyos lesz ezen a részen. Tehát a, Remélem. A Daenerysnek ugye, miután kiderül a végén, hogy előkerül Varys, ugye kisétál, és fölajánlja, hogy with fire and blood. Ugye a tárkeréneknek a, a családi szavai. Uh -huh. Igen. Tehát ez ennyi lesz valószínűleg, hogy, hogy akkor összefognak, viszont Varys hogy a picsába sétált az ott elő, miközben az utolsó jelentben meg ott áll Daenerys megötte a hajón. Úton vers Hát azt olvastam, hogy a hajóknál, amikor ott vannak, a hajók között van tájre hajó is már. Van hát. Tyrell lobogós hajó. Hát én csak zöldet láttam, egy zöld lobogót, meg fekete lobogót láttam. Most szerintem meg a Izéké, a tengeres. És akkor mindegy, Little Finger, meg a kis hú is ugye jobbra-balra az egész világban. Sokkal De nem, most ott, ott volt ott volt Dornban, aztán utána a következő életben meg még úton volt hiszem. Jó, én. hát nem tudjuk, hogy ugye, milyen időintervalumok telnek el. Lehet, hogy ugye az alatt az idő alatt, amíg a, a deniszék átalakították a hajóflottájukat, ilyen Targaryen-es Ilyen sárkányos faszosággal. Sárkányosra, lehet, hogy hónapok teltek el, és akkor volt ideje utazgatni. Mindegy, <gül> én csak ezen akadtam meg, de Aha. Viszont tényleg a végén, amikor már Daenerys ott úton volt, és tudtuk, hogy the final has begun. Tehát gyerekek, minden színre van téve ahhoz, hogy meginduljon a végső roham. És tényleg, hogyha csak 13 részt terveznek már ezentúl, lehet, hogy elég lesz. Mert tényleg most már minden itt van. denis tényleg é. úton van, Westerosra, Észak rendbe lett téve, és mindenhol. És már csak most... egy dolog van hátra, ugye Daenerys inváziója és Északról. Igen, a még Nike. a mások, a másoknak a mászok, yes. bocsánat, másoknak a, a lenyomása, tehát ide Igen. már viszont mindenki kelleni fog, sárkányok, egy cél, sárkánytör, Bren, tehát ehhez viszont mindenkinek össze kell fognia. És tudod mi az egész évadban a legkedvencebb dolgom? Hogy? Amivel kicsit magamnak el is rontottam, de a továbbiakra ez nagyon jó lesz. Hogy én rengeteg ilyen teóriát kezdtem el olvasni, ugye az ötödik évad végén, amikor már inkább kifutottunk a könyvekből, tehát nem spoilereztem el már magamnak semmi olyat, ami, ami biztos. Tehát olvastam az összes teóriát, és emiatt, ugye sok dolog, ami beigazolódott, az nem volt annyira nagy ilyen VTF, hogy uramisten, és történt, hanem aha, beigazolódott, egy ilyen érzésem volt. Viszont most már eljutottunk oda, ahol nem tudjuk, hogy mi történik. Senki, és még teóriáink sincsenek rá. És mindenki csak úton van valahova. Igen. És foga és tényleg teóriáink sincsenek rá. Tehát mi történik Sándorra? Fogalmunk sincs, a kelegényból le lőve. Besterból meg lett tartva, túljutottunk rajta. Ö, mit tudom én, elindult Dénia a kontinensre, túljutottunk mindenen. Ö, tehát elfogytak az összeesküvés elméletek, most már csak olyasmit fogunk látni, legalábbis én, amihez fogalmunk se lesz. És ez a legjobb. És ez a legjobb. És jönni fog a következő évad, és a, utána a következő évad. Ú, és már nagyon várom. És nagyon, tényleg nagyon király volt az az évad, és tényleg ti is, kedves hallgatók, írjátok le, mit szerettek, mit nem szerettek. Ariát nem ér mondani, mert az lerágott csont. De, de tényleg, tényleg srácok, meg azt, hogy szerintetek mennyi időt telt el így az évadok között, meg az egész történet alatt, ez engem nagyon érdekel, hogy, hogy szerintetek hogyan megy. Bár... Új összeesküvés elméleteket. Igen, tényleg valami elméleteket is írjatok le, legyetek interaktívak, írjátok le, ne csak mipofázzunk itt már két és fél órája. Isten! Jaj, na. Szerintem köszönjünk el. Igen, köszönjünk el, srácok. Tényleg nagyon szépen köszönjük a figyelmet. csiri is köszönöm, hogy itt volt. Magamnak is köszönöm, hogy itt voltam. freddynek is köszönjük, hogy elindította ezt. És akkor találkozunk jövőre. Sziasztok. Sziasztok.